Nördliv. Dagens datum är den 13 i 12. Detta är avsnitt nummer sex som är inte min helt fel här, men ja. Idag har vi med oss Fredrik, Daniel och Rob och jag heter Max. Fullt hus. Eh, vi hoppar direkt in på allvaret här. Vad vi har spelat sedan förra veckan. Vi börjar som vanligt med Fredrik. Varsågod. <laughs> ja, vad har vi <laughs> Du är så formell nu. du... Goddag och välkommen till. Det är som det här ankar är ankare nästan. Innan. Det här är fullt allvar. Det här är inte lek och skoj inte. Det här är, Nej, det... Det här är Precis, inte är på grej. Så ja. put on your serious face nu. My serious face. Mm. Ja, vad har jag spelat? Jag har ju spelat såklart kan spel. Men jag har också spelat lite annat. Det var lite lite småskurar. Både det ena och andra. Men främst var det varit anno 2070. Uh, utöver veckans spel, men det har också varit i Far Cry 4 och uh, jag har påbörjat lite, lite, lite, lite, lite, lite, lite, lite på uh, Assassin's Creed 3. Faktiskt. Så det du, ja. du, du, du, du kör det här att man faktiskt ska spela klart spel när man går vidare. Spela klart spel? Ja, till viss del i alla fall. Det, Far Cry 4 har jag inte påbörjat än, men ja. Jaha. Ja, nej den, den, den det är sånt ett spel som man du kom har du startar då kommer du vilja köra klart det för det är bara så roligt liksom. Uh, sen finns det ju andra spel som man kan hoppa in typ efter ett halvår och sen köra och sen efter ett halvår senare typ. Uh, men uh, ja, jag, jag kommer inte säga så mycket av uh, vissa skäl då varför vi inte berättar så vi kom anno men uh, Uh, och inte heller veckans spel Siberia. Men, det kommer vi till sen? <laughs> ja, <laughs> det känns som att jag, då har jag väldigt lite att berätta om det. Visst, oh, oh. Assassin's Creed 3. Det finns inte så mycket att säga. Det är ett Assassin's Creed-spel. Uh, jag har inte kört sådana där spel på väldigt länge. Så det ska bli kul att testa på det lite, tänkte mm. jag. Och, och har du spelat den här veckan, Fredrik? Jag har spelat det här och spelet, men jag har inte prata om det. <laughs> Nej, Precis. Jag är svuren till hemlighet Jag har <laughs> spelat <till laughs> Assassin's hemlighet. Creed Alltså jag är ju mest med Anno uh, Ja men det är väl är... så Anno och Siberia båda Är väl egentligen inga spårspel Man bara sätter sig och kör en liten stund av det... Va? Vad menar du nu? Menar uh... jag, hade, jag hade folk Som kom in och tittade på mig när jag satt och spelade Anno En kille sa du det här gick inte så snabbt Jag sa nej det här är inte direkt en shooter <laughs> Ja okej okay. hej då sa och så gick han nu <laughs> Det, är liksom, alltså, det finns inget sätt Man kan göra det snabbt på utan det... Men när du väl Börjar spela och det här Kommer ni som kanske kört an tidigare Förstå det... Man bygger upp det som kedjor Av det lite Settlers liknande Men mer fokus på försäljning Mot andra ah, ja. Öar och så vidare uh, Och uh, Det är inte direkt action att titta på det Man fick det var väl inte på arbetssidan väl? Nej det var det absolut inte och har man knappt hunnit med för jag har inte varit i stan på sista tiden sida. Men um, ja, jag tänker inte gå in så mycket mer på det här spelet. Ja, nej, men det då... kommer vi fram till senare, så vi går vidare till den här Då sparar vi denna tankar i en liten låda och lägger dem vid sidan av och packar upp dem en stund. Så går vi vidare till... En tidig julklapp nästa. Ja, ja. Sådär, sådär, sådär, ja, sådär, ja, uh, och Går vi vidare till Danny <laughs> Vad har du spelat idag? Idag? Ja, du, vi har dragit ner det till dagens spel Dagens spelande Det är ju tur att jag under podcasten bland brukar sitta och spela sådär, men Ja, men det blir jag... nästa vecka, då är det, vad spelar du nu? Ja, precis, så jag vet när du brukar dra igång Då är det bra att plocka fram Godfaren Så det se lite hey. en stund fram kommer att hålla på Fred kommer bara försöka få honom att liksom Spinna loss liksom, sådär Jag har spelat, förutom veckans spel Så har jag fortsatt på Metro 2033 Jag har varit in och Lekat lite grann i Dragon Age och sen här jag kört lek lite grann i Dust. Bara gått och samlat lite grann på de första, första banorna så. Det Utöver där, det måste tänka. Ja, förutom äh, Simson på mobilen så här så är det väl lite mycket. Ja, just det, det mobilspel ja. Det ja. är jag inte tänkt på. Simson blir bara lite liksom, grann man sitter på bussen. Man bara... Minuter på den här bussen. Tid för den här ja, precis. Tid för driv. Där har jag faktiskt kört lite grejer också kom jag in på. Och, och jag kommer ju aldrig slösa en krona på det här förvannade spelet För jag ser inte så stor ut Jag tänker här, jag har alltid i världen ska inte få en peng av mig, det är gratis spel det här anser jag. Men utöver det och, Nej jag har inte blivit så mycket mer såhär Berätta och, om Dust Dust! Vill du ha det? Vi ska ju ha det framöver ju så som, Har vi sett det? Ja det nej, Jag har, har vi det det är jag sagt på att du och jag liksom satt ner att det kunde vi ha, liksom. Ja, men vi har inte satt det. Ah, ja, okej. Okay. Dust, ett uh, scroll action-adventure kan man säga. Arkadspel. Du... Jag kommer inte ihåg vad han heter för, för den delen. <laughs> Dust. Säg, säg men, Folke, bara. Folke. Folke Brynhorft uh, vaknar upp utan minne, liksom. Och ett talande svärd som ska hjälpa honom att liksom, ta reda på vem man är, och så får man en liten färg skulle vi kalla henne för, som är Jens Hjälpreda. Det är typiskt när åker ut, rädda världen, du går emellan olika stationer så att säga. Man får en liten part man kan gå emellan, så får man missions när man pratar med folk. Det finns massvis med side missions som man säkert kan skippa bäst man vill. Men jag tycker det är ganska intressant, det är ett väldigt färgglatt tema på det. Det är väldigt mycket saker. mycket färger och så. Så man det är inte sån här. Som alla vanliga såna det är grått och brunt, de enda färgerna här är liksom alla bågens färg, färger liksom, så att det är liksom en skön ändring från vad man vanligtvis brukar spela ju så Skulle du vilja säga att det är ett Fabulous-spel? att Skulle du vilja säga att det är ett Fabulous-spel? Oh, fabulous fabulous. Ja, det här sättet... <laughs> Officially, the rating! Men... Men inte, men inte officiellt. The official racing is fabulous. Fabulous. <laughs> <laughs> ja, nej, men alltså jag tycker det är ett bra spel. Jag rekommenderar. det. är ett sånt här, också, ett sånt här spel man kan sätta sig och bara lira lite grann, som jag har gjort. Jag tror och går in, går och samlar lite grann. Man kanske tar och köper en ny rustning och sånt där. Man, man hittar sån här recept och sånt som så man kan gå till. Um, vad heter det för någonting? En smed och så kan hon bygga den. Och smedja. De en smedja, hon kan bygga det. Så det är ganska kul. Spel. Lite med, man planer också. Smedja, lite planer. Lite RPG-element också. Man kan uppgradera liv och sånt. Hur mycket styrka och allt sånt där. Det blir det varmt och skönt. Ja, precis. Det är helt gött. Mm. Men... Ja, men det blir intressant. Vi kanske återkommer till det här, om mm. man... ja, men Vi får se. Vi får ta det under konsideration. Uh, Ta det under, under lupen och se vad som funnits där bakom. Precis, precis du. Ja, men är du några mer spel du vill tala om av där, eller? Nej. Nej, då du, lägger nej. vi det åt gå, vi, sidan så gå, vi, vi, vi går vidare till den yngre här Larsen sådär, tycker jag, se vad han har spelat för någonting. Rob! Rob var du spelat denna vecka? Ehm, um, veckans spel. Um, där, utöver det så har jag fortsatt spela Arcage. Jag har gjort Ja men så där, det vill jag höra nu vill vi ha statusrapport tror jag. Ja jag är uppe i level vad är jag? 28 nu tror jag Okej okay. uh, Vad valde du för valde. klasser Vad blev du för något uh, Jag är uh, Vad heter det Battle Rage uh, Vad heter det här Magin green också Sorcery ihåg. Nej Aromancy Okej okay. uh, Och uh, uh, Shadowplay uh, okay. ja. Det är mina tre Jag är en, en dark run Okej, okay. ja. för, för att förklara för dem så i Arcage mmo så väljer man inte en klass utan man väljer tre klasser och kombinationer av de tre klasserna så får man oftast ett unikt klassnamn vilket är lite roligt att kombinera alla olika klasser och välja sånt där. Jag vet själv att jag var tvungen att hoppa av den klassen jag ville vara egentligen för jag hade typ Songcraft, aromancy och Healing eller så skulle det vara. Och då blev man en gypsy. Och jag sa, nej, tänker inte vara en gypsy i mitt officiella namn. Inget emot dem, men det kändes som att det var inte lika häftigt. Så att då bytte jag ut till, istället för sorcery så bytte jag ut till okultism Och då blev det en sorrow song. Och det lät mycket häftigare. Så att det, blev... ja, det lät mycket coolare. Ja, nej. Jag blev en Dark darkrunner. Jag... Fast jag fokuserar ju mest på, på battle rage. Än ja, det är standard melee. Ja, jag är ju mer tanken än, än någon annan Men eh, jag kör inte själv gör jag inte Utan jag spelar ju med, med en polare och hon är en healer Så att eh, jag har ju den fördelen att jag behöver inte När jag går in i strid så behöver jag inte göra det Behöver jag inte tänka lika mycket på mitt liv eh, För att hon ser till att det, det håller sig uppe gör så att, men vi har tagit ner en hel del Stora fiender och sånt där Gjort några elitquests och sånt också För att ta äh, stora bossmonster äh, Vi gjorde Med gildet som är med Vi gjorde en raid för, för första första dungeon äh, Här i veckan gjorde vi också Men äh, Lyckades ni ta sista bossen? I, i, den, i, den, I den dungeon? Ja det gjorde vi Det var det är den här i, i äh, The Palace or dungeon eller? Nej, det är Sharp Wind Mines har jag för mig, det heter uh, Det är ju jätteliten, det är ju så här level 20, tror jag uh, um. Men Du uh, kanske man... är på andra kontinenten, det är därför jag inte låter bekant, ja ah, då förklarar du nog saken Ja ah, nej, vi, jag, jag är ju jag är nu i EU um, Okej, okay, Så ja. jag börjar på den kontinenten, så det är, det, det är mycket möjligt att vi, vi inte, vi är inte samma Du är på den sida med Alverna Ja, ja jo, men då är vi på olika sidor. Där, där borta har jag varit en gång för att jag var, var tvungen att skäla en ell från Alverna. Men ja. Mm. Men så har jag mig? inte varit där. Du var nog då för någonting, sa du? Jag var tvungen att skäla en ell. Okej. Okay. Alltså, älg är, de är mounts är de för, för Alverna. Det är som så att du kan ta det till. det finns Alla raser har sina egna mounts. Det är liksom ett quest att du ska föda upp en. Så det man får göra är att man kan åka. Du kan ta dig till den andra ön, fiende ön, men du blir ju dödad garanterat. Och Om du lyckas ta dig dit så kan du gå till de NPC'erna där och köpa dig deras mount också. Det är bara svårt att ta sig dit. Så att det var... vad, vad har du för mount då? Som som kattrasen så har man ju en, en större katt Och rider på. En katt som rider på en katt. <skratt> What? Uh, Okej, okay, ja, det, det måste vara de man har sett springas omkring då, för då har jag varit sjuk på dem. Jag fick, ju min, jag fick ju min varg här för, för inte så länge sedan. Mm. Fick jag. Men, men det är ju bara ett pet. Ja, det är ju en pet oss. som slåss. Så att jag vill ju, jag vill ju, jag vill ju ha en sån, där, en sån där katt, så jag får väl ta smyga över till, till er sida då och, och, och sno en helt enkelt. Men ja, det... gör man det, för vi kunde inte hitta någonting, nåt någon bra sätt att ta sig över dit. Alltså grejen är att du får ju antingen så går du dit och är tillräckligt nära en respawn point att när du dör så får du respawna på den öningen och då är du odödig där och får du hoppas att ingen står och kampar och dödar dig så fort du går utanför området men annars så är... man får ju åka båt över och försöka hitta ett ställe att gå i land som inte är någon av hamnarna där trading-grejen okay. är för att det är ju där alla sitter upp med blockader och dödar alla som kommer förbi och skär all deras loot så, så jag ska ta min lilla rodbåt. Om du överlever havet till att börja med Ja Min lilla rodbåt Som får platt två perser, tre perser är det väl kanske Som tar en miljon år Och tar sig någonstans Jag tror inte det är så stor Vi vill bygga en in klipper Det är bland det första man bygger Ja, nej inte. Vad kostar den? Det är väl en... Säger, när du har kört igenom mainquestet så har du cirka, jag tror det är... 120 Gilda stars eller nåt där och då kan du gå och köpa design för, för en båt. Jag tror den kostar 100 eller nåt sånt. Ja, det är, jag är inte klar med mainquest. Det är jag inte, så. Ja, nej men det, det går upp rätt fort. Uh, man får väldigt mycket Gildastar för du börjar få en hela tiden. Bland de sista questen så får du fyra per liksom, sektion i questet du gör så att det jo, nej, jag har, jag har en hel drös med, med Gildastar. Uh, men det, det, det, det Så det är inget problem. Jag, jag kör ju. Vi har ju ett gild så vi, vi samlar ju tillsammans mycket grejer också. Men uh, det, det enda som jag känner Det är ens är alltså inventory. Och även i warehouses att. Uh, att man har ju bara 50 slott så jag känner mig inte fullt nu. Ja, får, fullt, du, får du spendera en, en liten eh, valuta och utöka den helt enkelt. Ja, men det är pengar som jag inte har. Nej, då får du leva med det. Jo, ja, nej, jag... jag... Det visste också. du inte. Nej, så jag... nej men jag rätt kul att spela och hoppa runt. Jag älskar Gliden, det är, det är en av de bästa grejerna. Som transportmedel visst. så är den faktiskt riktigt bra. Ja, jag tycker om att hoppa ut från stora klippor och bara glida ner. Och... Du får den delen också där du, det finns ju skivmän som klättra på saker också. Så att springa upp på berg, grida och landa på alla hustak är en grej man måste göra för att. Kommer det lite fuverkeri som går av som ja jag vet, man fick ju redan i början, första grejen jag gjorde i stort sett när jag började spela var att klättra upp på, på taket i, i första byn man kommer till så klättrar upp på, på borgmästarens tak Och då, då kom det fyra verkerier, jag var vad fan är det som händer? Så fick, jag, så fick jag ett achievement här, det var inte speciellt svårt var det inte men Aj, Man men får det... ju ett achievement för är konstiga grejer, jag fick ett achievement här igår fick jag för att, för att snuka runt bland, bland tvätt som hängde på, på tork så att jag... du, du gör vad då för någonting, Robert? Ja ah, jag med, ska bara Ska jag, jag, prata jag med din mamma inte. om hur du håller på liksom, ah, Men jag, har ni bra nu. konversationsmedel till julmiddagen sen? Så. Ja precis, fynt var då. Var dagarna uh, kanske för, kan... Förhoppningsvis så har du glömt det i det lagen Jag har fått Nej, men en du, utmärkelse man får, man får, man får Skriver upp snur det, det, alltså, det, En sak som jag störde mig ganska, ganska hårt på igår när vi spelade En av de första grejerna jag gjorde igår var att glida runt i, i Mariannople Uh, vilket är en av de större städerna på, på kontinenten som, som jag är på. Och uh, så glädjer jag runt lite där och så råkade jag krascha in i, i, i vägg hos ett stort hus som ägdes av någon, någon, någon rik snubbe. Uh, och så hamnade jag i fängelse. Fick en sån här prison debuff och det, så kunde inte jag göra någonting i en halvtimme. Halv och jag har absolut ingen aning om varför det hände. Den gav mig inte någon förklaring eller någonting alls. Du kanske uh, såg så skyldig ut oh, nej. <laughs> I've been framed Ja men man ser ju så här, trials i, Som pågår i, i chatten hela tiden uh, När någon har varit dum och, och, och stulit Eller dödat någon och sånt Och, och de, de dömer folk Till Typ 20 minuter uh, Prison time och något sånt men, men jag fick ingen varning Eller någonting jag vet inte, är det något Alltså det måste på? vara något annat för att jag vet inte om du flög in i fängelset och bara landade Nej. där och sa fan, är det här för snälla? Men så tror jag inte det men jag vet inte, det var, låter annorlunda det måste ju vara någonting lårbaserat baserat nästan säger att ja, åker du in dit och åker du i fängelse jag vet inte varför, jag har inte varit med om något liknande, jag vet ju bara att varje gång du skäl någonting eller dödar någonting så får du ju liksom inför mig, eller crime points och när du, när du väl dör sen, har du ett visst antal poäng så kommer du till domstolen när du dör och du respawnar där istället så får du döma jag. dig. Men jag vet inte vart man ser de crime points jag inte Ja de finns var... om du trycker på uh, bara liksom character sheet så finns de under experience ja, och sätter under skills där så finns det ju larceny och då där har vi väl väl en femhundror överhuvudtaget. Ja taget. men det är ju bara hur bra du är på att plocka pengar från så här, moneybags. Jo, jo jag, har, jag fick ju, de, de hade, serverna var ju nere här till um, här om dagen och då fick, gav de ut så här compensation packages uh, och då fick man ju så här man fick tio stycken potions och gav en så här 500 laborpoints point, labor var. Så att eh, jag, jag har haft jag har haft tur att jag, jag har haft lite laborpoints points nu och, och springer runt och gör game Som att öppna alla de där jävla money bags jag hade jag hade en hundra stycken eller någonting som mm. låg bara man plocka på sig dem och man öppnar dem aldrig för att man springer inte och gör så andra grejer. De är väldigt bra att ha när du känner jag vill köpa den här grejen Ja men jag har fullt med money bags, det är bara att sätta oss och så öppna. Men man behöver ju points också för. De, vad är det? det vad är det jag sanade på mig nu? Det är merchants coin person. De kostar ju till typ tre labor points att öppna mm. per money bag och det är lite uh, drygt tänk, tycker jag faktiskt. Speciellt om man bara får fem stycken i, i var 50 minut. Så. Så om man inte är en Patreon då får man 10. Uh, och då, då får man ju points när man är utloggad också. Så att uh, jag får jag, jag funderar på att det på kanske skaffa skaffa med Patronage. Ja, det kan du göra där inne ändå. Men, ja. Nej, men i vilket fall som helst, jag, jag har spelat lite av det. det är, eller mycket, mycket av det Sp spenderat säkert i nio timmar, minst. Nej, men, så det, det går vidare. Vi får se. Jag får väl rapportera in när jag kommer någon, någon vart. Se om jag lyckas ta mig över till nästa kontinent. Och mm. Ja men Det blir lite trading och sådär. Men jag spelar ut mycket på crafting. Men vi får se. Vi får ta en, en rapport sen hur det har gått vidare sen. Yeah. Ja men vidare från det Då Vad är det bara jag kvar Jag jag har ju varit lite på uh, Fighting game Hypen nu när det kommer ut mycket roliga och gåa grejer fram till julen här och, <laughs> Ja men det Jag spelar fighting spel Oftast för mig själv för det är inte många som Jag känner som har Playstation 3 och det är oftast där jag Kört fighting spel på Med tanke på att jag har ägt Playstation 1 Och Playstation 2 så är det ju naturligt att skaffa PlayStation 3. Och de fightingspel jag har spelat kom ut längs hela den vägen då också då. Och det är lite. Ja, det har varit lite turbulent med tanke på att vi bor i Europa. Det, det här med att ge ut spel kan kännas lite kan vara lite svårt ibland, lite problematiskt verkar det som med att alla publishers ska äga saker och när det kommer från Japan så har de inte brytt sig lite mycket, inte så mycket om det här med publishing och sånt där utan de bara ah, vi slänger ut skit till någon företag så får de fixa det. Dock verkar det ändra på sig, det är mycket fighting-spel som kommer ut i PC så det är en nö nöjd så jag försöker köpa allihopa som kommer ut på Steam och sånt för att stödja... Fighting game community på PC helt enkelt För att det ska faktiskt, ja, folk ska börja spela jag. där jag, jag, jag har sett En pooler till mig som måste spela att jag en massa Mortal Kombat uh, Men uh, till PC Det är på Steam också så att, uh, mm. Får vi, jag vet inte jag, jag, alltså, jag personligen säger inte själv så mycket För uh, fighting spel, jag satt ju Och tittade lite på dig innan här Innan podcasten när du satt och spelade lite, lite Blasé, Blu- uh, där, så att, uh. yes. Ablazie, ja, jo, men det är som sagt det, det satt jag och spelade lite nyligen bara, Men det har jag ju kört till Precision 3 tidigare det, det skaffade jag ju igen För att kunna spela det på PC För det är också mycket nya personer Som kommer in Så att man har en liten chans att spela online på det Mot folk som inte har spelat det flera år Så att, ja Utöver det, det nya Guilty Gear-spelet kom ut igår också i Amerika, Men det har ju inte kommit ut här än så det är ju klart att det, det är ju vad det är. Men ja, jag förberedde mig lite att känna ja, att jag ska ju spela det här när det kanske släpps här. Eller så kanske jag importerar det för att det verkar gå och köra online oavsett. Men jag satt och spelade Guilty Gear X2 Reloaded som finns på Steam och kom på att det spelet är egentligen riktigt bra även för att vara gammalt så det är ju det, det är samma som har gjort BlazBlue har gjort Guilty Gear men äh, de, Guilty Gear är väldigt mycket äldre jag tror det var någon de hade någon form av äh, jag vet inte om det var Sega som ägde Guilty Gear-namnet så att när teamet ville göra mer Guilty Gear så gick det inte så då gjorde de bara BlazBlue istället som egentligen är många karaktärer är liknande men det är annorlunda och sen har det blivit sin helt sin egen grej nu på senare tid när Blazburg blev populärt. Men Då går de tillbaka till Guilty Gear igen. Och det är gjort i Unreal-motorn. Så det är intressant. 3D-modeller som är eh, stillframes eller handanimerade så att säga. Det är inga... Det ser lite udda ut för att det är väldigt cell-shaded och det är inga in-between om man säger i rörelsen. Utan de är som frames verkligen som är stillbara. Så det är intressant teknik. Men det ser... Det ser väldigt bra ut om man har lyckats gjort det bra. Ja, det är väl det enda jag har kört egentligen. Jag har spelat fighting -spel som en tok. Jag såg att uh, uh, Dead or Alive 5 ska komma ut till PC också. Så det tänker man definitivt köpa. Men det kommer inte ut förrän i februari. Men det fick ju än också gå in på Playstation 3, gå in på DLC-affären, köpa ny karaktär som har kommit ut, prova att spela den en gång och säga att det är ja, helt okej okay, och sen stänga av men... spelet igen. Dead or Alive har jag aldrig funnits tidigare till PC va? Nej, det är liksom det senaste Dead or Alive 5 last round, ja. vilket är det finns Dead or Alive 5 och så finns det ett till spel som kom ut digitalt som var Dead or Alive 5 free och Dead or Alive 5 Ultimate. Så att de kör, de gjorde en liten test med att släka ut digitalt på Playstation 3 där du fick typ ett par karaktärer gratis och så kunde du köpa till nästan den större delen av allihopa, men... De ska släppa den kompletta versionen på Steam verkar det som. Och det var, mm. var väl ett okej okay pris ändå. Det var väl så här en 30 euro eller något sånt där nu på pre-ordern. Så att... Och har man inte spelat det tidigare så tycker jag att det är ett rätt, helt okay pris. Så att... Ja, det ser framåt. emot som sagt. Det är för är bra. kul att det kommer så många titlar nu ändå. Att jo, ja, men det är, det är PC roligt. PC börjar... Jag tror det blir lättare och lättare också att... Med tanke på att Playstation 4, Xbox One och PC är så lika i arkitekturen. Alla bygger ju på samma sätt. att Jag tror det är mycket lättare att porta mellan alla. Typ. Jag tror inte ens det behövs något speciellt mycket arbete. Så att när de ändå tänker att ah, vi ska ändå behöva göra det här spelet till Playstation 4 eller Xbox One. Då kan vi lika gärna slänga ut det på PC också. Då nästan det ju vara Dead or Alive, då har väl varit nästan exklusivt? Ja. Det, ha, det började vara... Dead or Alive 1 och 2 kom till... Eh, Dead or Alive 1 kom till Playstation 1. Dead or Alive 2 kom till Playstation 2, om jag inte missminner mig. Dead or Alive 3 var exklusivt till Xbox. Och då menar jag den första Xbox. Eh, och sen efter Dead or Alive 4 har jag ingen aning om vad som hände med. Jag vet faktiskt inte jag har aldrig sett spelet, men det finns säkert någonstans. Men det är en sån här borttappad grej. Och så nu Dead or Alive 5 kom ut både till Xbox och Playstation 3. Så i och med det här tror de kommer släppa ett till Dead or Alive Beach volleyball? Ja oh, gud, hoppas inte. Jag kan säga, jag, vi hade den diskussionen med ett, kamrat, ett par kamrater igår om de gjorde ett fighting-spel som var lite lätt kvinnligt klätt kanske lite mycket jag menar jiggle menar, physics ja. wow det här var nyheter alltså. uh, men de, de tänker säga ah, men vi, vi struntar i det här vi behöver inte ha fighting nu ska vi bara hur får vi alla kvinnliga karaktärer att vara i ett spel vi behöver inte ha männen med så, ah, men de ska spela beachvolleyboll. det vill inte männen vara med att göra så vi släpper ett sånt spel där man låser upp baddräkter till allihopa det är målet med spelet with physics. Jo, och nu har de ju de har ju struntat i alltihopa. de slänger ut Early 5 så är ah, men ni kan få köpa badräkter till alla kvinnliga karaktärer i det här spelet också. Det blir DLC bara. Det, det är typiskt det här att jag tror jag var, när jag var inne och kollade så kunde man ju med det är ju DLC:n du köper ju kostymkataloger för att kolla igenom alla nya kostymer du kan köpa och jag har varit lite förvånad. Jag trodde att jag hade vant med vi liksom Dead or Alive, ja, men det är lättklätt. Och till slut så blir man eh, van så att säga. Men även nu, de, de lyckas få någon så att säga. Och det där är lite väl riskabelt. Det där vet jag inte om, eh, om jag var beredd på. Wow. Alltså så här kostympacks och sådana grejer, det verkar ju, jag har aldrig känt att det var Enda gången jag någon som var intresserad av något sånt var när de släppte, de hade ju det till äh, Mass Effect 2 hade De ju. De ju. släppte flera sådana här kostympacks för de olika karaktärerna det, mm. Men de är man ju investerade ju... i Ja, jag känner inte att jag någonsin kommer att vara så investerad i ett fighting-spel Det, det, det, det, det ligger pack. lite samma, jag menar, jag tror jag har köpt några kostymer till liksom, den karaktären som jag spelade som och det är ju lite så, det är samma sak med typ League of Legends eller de här MOBA-spelen där du kan köpa olika skins eller då kostymer till dina karaktärer och det är ju så att, ja men jag spelar den här karaktären och för att visa det eller för att få lite variation på det så köper jag en annan kostym till, det betyder att jag är i den och så vidare. Det är samma sak som i Mass Effect, tror jag på. jag tror det är samma känsla i alla fall. Ja, fast där spelar man ju Som alla karaktärer i och för sig ju ja, ja. precis, skillnaden där är att Du är investerad i en karaktär Istället för alla bara Där fick man ju costume packs till eh, De eh, Ens gängmedlemmar liksom, De som var med i ens grupp liksom Inte till sig själv mm. um, Så att uh, det, var, det var ju mer för att få lite mer variation I de som man spelar med då mm. De som man har med i sitt team hela tiden Så att uh, Uh, så jag vet inte, det, det är väl lite en annan känsla kanske Jag tycker det är ju det, det samma princip, för grejen jo, är att man vill göra det personligt man. Det är det där det egentligen bara handlar om Man vill uh, bara jag ha kill här och vara liksom Jag ville bara se äh, mina karaktärer i coolare dräkter Ja, men det är... Ja. Nej Den modden kostar inte det så mycket, det. mycket efter det äh, inte, Någon sånt kan man inte göra på Xbox, det går inte Robot har försökt <laughs> Nej, det... det, det, det Förneka är det det inte också. nu, Robert. Det är det att det går ju inte att ha mods på, på Xbox. Det går och går. Det är väl en att fråga det, hur mycket man det vill. Det är en krånglighet som jag inte orkar hålla oss med. Ja, ja, men då... I alla fall, det var, det var det jag körde. Det var Dead or Alive. Mm. Det slängde jag upp och såg att det skulle komma ut. Så. Det ser jag fram emot, i, mot, jag tror det 17 februari skulle det släppas. Så... Att det. Då blir det ett intressant spel. Jag tror att det är, det är lätt att. Jag tänkte nästan säga, lura in folk. Men ja, få andra folk att spela. För att det, det kräver inga jobbiga kommandon. Det är ju en bra segue för nästa sektion i, i podden i så fall. Ja, nästa del av oss, du är spelnyheter. Och vad har vi för nyheter idag, Got Talk? Jag kom på en sak där innan vi går vidare med de som vi faktiskt redan i förväg har tagit ut. I, ja. Nu när vi ändå snackar fightingspel. Jag undrar bara vad du tycker, Max, angående nya Street Fighter 5 som de utannonserar. Ja, det är så lite information jag menar. Det kommer ut i PC, vilket jag tycker är bra. Mer än så säger så jag, ja, men det, vi får testa det när det spelar. Men jag har spelat Street Fighter 4 mm. en del. Jag säger fortfarande att ska man lära sig ett fightingspel och vill bli bra på det, så blir man bra på Street Fighter 4 så är man väldigt duktig, de, de lär en såna stabila grunder att man, man kan gå över till många andra fighting -spel med mindre variationer men som sagt ja, det, det, det är inte så tungt på just kombos utan det är mer att göra rätt grej vid rätt tillfälle, lär dig att blocka tills fienden gör ett misstag eller en öppning och då slår du tillbaka och i Street Fighter så är det kanske Det är lite svårare att göra kombos Man måste vara väldigt, väldigt duktig på att trycka på rätt Så att istället väljer man Ja ah, men jag gör ett hårt slag istället för att göra en kombo På trett slag mm. Och då blir det så här att ah, men Jag måste försöka ta alla möjliga Chanser jag kan få Och få in ett slag Så att då blir det, ja ah, men nu måste jag blocka och vara defensiv Och sen nu gör han den attacken Okej, okay, nu kan jag göra min attack Ja jag tänkte, det var kul i alla fall där att det utannonserades. Ja, vi, vi får se som sagt. Det har ju bara blivit annonserat än så länge. Mm. Ja, det finns är... ju en trailer. Ja, jag, -trailer, är så, trailer men... jag är inte så involverad i, fight, i Street Fighter att jag skulle kunna se några definitiva skillnader. Jag ser ju lite ja, nej, saker precis. som spelmekaniker som de har implementerat. men uh, Få vänta tills man får känna på spelet Åh, ta, själv. Mm, ja. ja. Nyheter. Ja, vad hade vi för någonting? Ni, ni nämnde det här till mig precis innan att Day of the Tentacle, Grim Fandango och sån Heroes of Might and Magic 3 får ju HD eller remakes utav sig själva är så, men... Ja, från, från vad jag läste om Day of the Tentacle så är det inte eh, som de gjorde med Monkey Island där de gjorde en hel. Där de faktiskt eh, gjorde en, en, en helt ny visuell grej på det hela. Utan där är det bara att det är uppskalat till. En eh, NH HD-remake äh, alltså? Ja, sådana. precis. Det är inte, det är inte en, helt, en hel liksom. Remaster. Det, det är en remastered snarare än en remake. Är det. Mm. Mm. Mm. Och samma sak med Grimm Fandango. Det har ju varit annonserat ett bra ton nu har det. Men de släppte en trailer här i förra veckan tror jag. Eller om det var nu i veckan så såg jag så släppte de min en trailer på, eh, där de visade det så ut de, de har inte bara gjort en grafisk uppdatering där att, att, att de har skadat upp det till Att de har gjort en hd då utan de har ju fixat ljud och, och sådana grejer också Så att, eh, det, det, ser ut att bli, det ser ut att bli bra eh. Jag ja, och redan innebär. 27 januari kommer det, så det är ju inte så lång tid kvar. Nej, precis. Jag, jag såg inget datum på det på Tentacle, men det, det kommer... Det, det, det... Vad slä, släpps det till för någonting? Är det bara PC då? Eller? Jag tror att det är PC och kanske någonting mer. Jag såg PC, som sagt, eh, Playstation 4, Playstation Vita. PlayStation Vita. Ja, precis. Jag, jag vet inte vad det står för Gimfanango. Gimfanango kommer till alla konsoler eller något sådär, så jag tror jag jag såg. Men... Men de är ju, de, de är ju, de kollar ju definitivt efter för att komma till äh, mobila plattformar och sånt där som är är mm. stort inom det just nu. Ja. Äh, jag såg just just att... Grim Fandango, det var ju under den här Playstation experience äh, grejen som det utannonserades. Så det kommer vara, det är ju e först och främst enbart Playstation 4, Vita och PC. Eller ja, Mac och Linux också såklart, men det blir ingenting på Chrisbox. Inte okay. än så länge för Nej, det precis. Jag, jag, jag, jag, jag tror att det skulle nog fungera rätt bra På en, på en konsol på det sättet Men äh, ja, vi får se vad som händer i äh, framtiden. När det väl släpps så ser jag om någon kanske anser att det kommer till Några andra konsoler också sen. Äh, Istället för att ha det exklusivt till, till Playstation Men äh, men äh, Det är ju i sådana här gammalt spel också Som är, som är det, det är ju från den klassiska Eran av, av LucasArts spel äh, Och Och äh, men alltså är ju ett sånt där spel som som, som jag känns var lite underappreciated. Även fast det, även fast det är många som, som faktiskt tycker om det. jag, jag äger det ju själv på, på på riktig skiva. Så jag har ju spelat det ett par gånger och jag gillar det. Även fast det inte är ett picka and spel i sig så är det ju det, det är ju ett äventyrspel i samma samma styrk. så det är, det är även fast det är, det är lite annorlunda när man är, när man spelar spela dö, döds, döda människor helt enkelt men eh, jag såg även att, att eh, de har ju annonsat att att eh, King, att det kommer ett nytt King's Quest-spel men jag har ju aldrig spelat något av dem så det var ingenting som hade så stort intresse för mig direkt jag vet inte om någon av er Du Fredrik sa att du spelade något för, för typ miljoner miljon år sedan Jag har också spelat, spelat dem det, vad, är det, vad, är det, vad finns det? Fem stycken? Eller är det femte som kommer nu? Jag vet inte, det hette bara King's Quest så att, jag, vet inte, jag, typ. tror, jag tror det är runt fem stycken ja. Jag har spelat många av Quest-spelen Det finns ju en hel del drös Police Quest, Police Quest, Kings Quest Space Quest ja. <laughs> den enda som jag spelat är King, Queen's Quest För min för mig morsen hade den När jag, när jag var liten Uh, men det var ingenting som, som Fastnade direkt Men uh, det ser ut att vara i samma styck Som uh, Telltale-spel Som uh, Duel för många Och, så, och uh, Walking Dead till exempel uh, Det ser ut att ha samma stil I alla fall och jag vet inte riktigt hur jag känner för det För det är inte Det är, det är, ju, det är ju den nya generationen Av, av Aventry-plikar-spel då. Och jag alltså, Jag kan tycka att den är okej okay, Men jag, samtidigt så har jag lite Jag, jag föredrar den gamla stilen med mus och pekar, springer runt och grejer som, som veckanspel till exempel, som i du, du, du skulle nog uppskatta Space Quest, tror jag, de, de senare av dem. Jag tror, jag har haft mitt öga på dem faktiskt och kollat lite så de, de, de, de, är, de, de, är, de är väldigt mycket så här Star Trek-influencer liksom, med referenser och sånt där, såna små hintar de liksom bara, men där är ju det, där och, där, har vi det ja. där och de refererar det här så de, ifall man är lite småkunnig inom sci-fi-världen så kan man få lite referens till massvis saker. Jag, jag har faktiskt läst om dem och sett att, ja, men det här folk rekommendera det här spelet för att det för folk som gilla sånt. Och det finns de väcker ju upp uppdelade i trilogier också så att uh, um, så att, det finns de ju de är ju av olika epoker så att uh, jag tror jag ska kolla på det. De verkar ju vara relativt billiga i alla fall på GOG så, såg jag så att uh, där de där de faktiskt säljer dem i i tre pack såg jag. Mm. Så att jag får se kanske när jag har pengar och sätter Och spelar dem helt enkelt Men eh, Vad hade de... vi med för nyheter där? Eh, vi har ju det här om att eh, Telias servrar har ju varit lite Si och så här nu på sistone Men det är för att de har varit under attack Av eh, Lizard Squad kallar de sig Really? Dessa ja, namn Wow det här, de, de här är ute för att liksom störa, för att under Telia så har I sina servrar, liksom, de har dem som, de är internetleverantör till dem, så det är därför de har förstört för dem, för att de vill ju störa då. Det här är liksom en sån skumgrupp, jag kan ju säga några saker som de tydligen stödjer, det är liksom, de, de bombhotade ju Playstation network ju, eh, när han var på ett flyg tror jag var, om jag inte minst, min helt fel, och sen har de eh, gjort... Eh, DDoS-attacker på till exempel ja, Sony, Valve, uh, Microsoft Och sen så stödde de Tydligen också islamistiska Gruppen What? Islamistiska statens Ambition att skaffa en kalifat Liksom man bara Spelindustri Islam Uff. Alltså jag inte... känner att det börjar ta en disturbing crossover här för vissa. Ja, jag, jag, jag, mest, att... jag när jag läser läst sånt där, det, det, det, det är bara folk som vill ha uppmärksamhet liksom, och stödja ja. en sån sak. Det är liksom bara för att få mer uppmärksamhet för då kommer folk tala mer om det. Alltså, alltså, det jag jo, låter det, bara det är som, inte, som att... troll. Ja det är ju att in i mainstream-nyheterna, det är, ju det, liksom. i, i mainstream det, är ju det. Det är inte så många, du, du, du hamnar ju inte på, i, på första sidan i tidningen direkt eller på liksom main-sidan av, av, en, av en nyhetssida eller något sånt där genom att bara göra DDoS-attacker och, och sådana saker och bombehota äh, spel-seos. Äh, det går det, det är inte sånt som hamnar i de Nej, stora nyheterna. Men, men om man gör det liksom bombhotar och liksom DDoS-attacker och sånt och sen är det plötsligt när man islam, då blir det ja, helt annan femma ifall du säger så. Det, ifall ifall det är... är nyheter så då brukar det alltid hamna väldigt långt fram i tidningar och sånt där. Och ytterligare är ett gäng folk som utger sig för att vara spelare som, som ger andra spelare ett dåligt namn här. Dumma mm. idioter. Så, hör ni det? Om ni lyssnar på det här, vilket ni inte gör, så... Fuck you. Och där blev vi det dedossade. <laughs> ja, precis. <laughs> um, alltså, de här har ju ett tag, som ni mm. precis säger där. Och... Uh... Utifrån det som media har tagit fram så har det ju kommit fram de här om islamistiska kopplingar vad och så vidare. Men det, det finns ingenting som är lejblat på de få forum och liknande som de faktiskt hänger till. Det som vi vet är att sen raiden på Pirate Bay så fanns det kopplingar mellan Telia och polisen helt enkelt och det kan vara helt enkelt Telia. Skulle jag kunna tippa då att de kanske helt enkelt har sagt ja, det ser ut som att servrarna här borta, de ser ut att vara i användning av exempelvis Pirate Bay och sedan har det lett till en raid som i sin tur har lett till att en bunthackers blir sura för att de tycker att de är dumt så de ger sig på den som är så kallad ursprungskälla och i det här fallet Telia. Ja. Det, här, det här är ju inget nytt, det har ju hållit på i så många år, så fort det har ja, så går ju folk ut och liksom... Och där jag vill audio. komma fram till det, att det, allt det här med islamistiskt, och, jag tror det är mycket snack också från medias sida. Jo, det nej, finns jag ingenting så. som är satt. Nej, det, det är... Liksom... Alltså, det är klart att media kan ju lägga in vad som helst. De kan säga, om det här är en bunt gamer som är hacker, så kallas det så här. De, kan, de säger vad som helst bara för att få en bra nyhet. Mm. Ja, det är så... Det är så Hur ursprunget så jag... är egentligen, det... det... Det kan vi bara, det behöver inte ens vara något med den här Pirate Bay Raiden att göra heller. Men uppenbarligen är det en bunt nötter som känner att ja, men nu är vi sura på Telia. Nu ska de fan ner. Och då har de massan strängt deras servrar så att de har stängt ner hela deras verksamhet i princip. Cirka 25 miljoner datorer. Mm. Så, och de kunde inte komma på något bättre namn än Lizard Squad. Uppenbarligen saknar de fantasi i alla fall. <laughs> ja, de är bara med Det är som det är, som man säger Det är inte mycket mer man kan göra åt Nej, det är ja, nej. Jag blir bara trött på att höra om sådana här grejer Jag tycker det är så larvigt är det? Ja, men så det betyder att det är mycket gladare Och mycket ja. skojigt så man säger så här. Har vi några mer roliga nyheter eller ska vi gå vidare? Gladare? Nej, det är ju The Witcher 3 blir uppskjutet igen nu? Ja, men det var ju Jag goda blir... nyheter sad, sad face Sad face ja. uh. de, de hade ju sagt en det här är andra gången, de ändrar väl från, från december till i februari någon gång har det sagt Men de märkte att vi har för mycket buggar i våra spel så vi måste nog skjuta upp det lite till för att polera lite extra Vilket jag tycker är helt okej okay. ja, ja, men det är ju det är, det är en bra anledning till det i alla fall Och, och istället för att släppa ett buggigt spel så släpper och göra en day one patch eller något sånt där skit Så, så skjuter de upp spelet och Jag menar, man behöver bara, bara, bara, bara kolla... De senaste releasen av stö större AAA-spel här just nu på sista tiden Så förstår man liksom, de bara, vi vill inte ha det här skitet liksom. ja, det, är väl, det är väl kanske det är Lite på grund av det också som de har skjutit upp Det på grund av att de har sett att många av dem har Har problem Så att eh, det, är väl, det är väl Som sagt kanske därför eh, Och det är ju bra anledning, det är, det är mycket bra Det är ju bara att vänta då vet man ju att man får ett spel som funkar alltså. Det finns så mycket spel som jag tror Fredrik sa att det är bara att spela annat så länge, det är inga problem. Men det är ju så att CD Projekt utvecklarna, de har de har skjutit upp tidigare titlar också. Mm. De har alltid varit så att de, de, de väntar. De, de är lite grann som väl var för att att de, liksom, Ja, eh, framförallt också liksom, är framförallt Och de har varit som Black Isle var förr också. Mm. Mm. Så de har liksom tagit sin tid med spelen, det, det, de har alltid haft kudos, jag kommer ihåg att vi pratade om Witcher-serien i sig i förra podden också då och kom fram till att det faktiskt, de, de är utvecklare som, som är måna om spelet framförallt, de har ingen panik, det är klart att de har säkert förläggare som är på dem hela tiden och så, men de vill ge en bra produkt, de vill ge en bra upplevelse och då jag menar, som, när man är äldre som, som vi ändå är Det är en sak om man är 18 år, man bara väntar och väntar Och väntar och väntar på ett spel, det är klart man blir i Ivrig och tycker, vad fan skulle det ta sån tid Men nu, jag bara, ja men fan vad skönt Ta tid Inte för att, jag skulle kunna vara utan spel Men ändå känna att det är bra att de faktiskt Tar tid med sitt spel, för det visar att de Vet att det här är någonting de vill göra 100% bra Jag känner att, att det är så mycket Strunt när det kommer till såna här grejer Oftast, för det känns som att ofta när folk när, när ett företag skjuter upp ett spel så är det av en, av en marketinganledning snarare än att. Oh, nej, nej, men det är faktiskt något fel på spelet. Så att det, det, det, det känns som att och det, de brukar inte säga direkt varför de skjuter upp spelet heller, ofta, har jag märkt. Så, utan det är alltid. Ah, nej, men vi hade anledningar. Ja, ja, är, ja. ska vi får kolla vilka spel som släpps. Om man ser att det släpps till ett stycken stora spel så vet man att minst ett kommer skjutas upp i alla fall. Då. Ja, nej, men så att det, det känns ju skönt att ha vetat att det är något företag som i alla fall bryr sig om att spelet ska bli, bli färdigt och funka ordentligt. För att, alltså, även, om, även om spel som, som kommer ut lite buggiga och sånt där hamnar ju i nyheterna, ja, spelnyheterna då. Just på grund av det så att det når ju folk. Men det är ju inte en bra. Det, det är inte en bra, um, uh, det, det är inte en bra produkt liksom Det, det är ingen inga bra nyheter då är det inte Ingen bra PR då? Nej, PR, precis det det är. Sen jag så göra. bör man ju också ta in det, och det vet säkert Max om någon Att även i maj mm. så kommer den ha buggar då också Självklart mm. Jo, det, jo, finns, det är det en Det finns ett enormt spel liksom Så jag kan inte tänka mig att det inte finns buggar Men att de ändå tar sig tid <skratt> Det är ju här som många gör misstaget. Och de kanske är påpursade av förläggare måste släppa och de har deadline och det är liksom, de måste cruncha den sista biten och det är liksom föll fullt ut rakt in i kaklet. De har ju också gått ut och sagt att det är klart. Det kom, de, sa ju det, de har också sagt att det klart det kommer finnas buggar. Men att mm. som spelet blir så stort, om man inte tänkt att det skulle bli så här stort så är det ju såklart det blir mycket buggar. Så... Men ja. om att det kommer såklart finnas buggar i spelsläpps, det, det vet ju alla. Men att det kommer inte vara de här stora, förstöra, bryta spelupplevelsen-buggarna kanske, men utan sådana ja. här mindre buggar i så fall som kommer sakta men säkert patchas bort ja. ju. Precis. Ja, men det är ju alltid så. Det, det, det är men de är ju ärliga och säger rakt ut att det kommer finnas buggar, det vet ni. Vi, vi vet det också, liksom. men att vi kommer ju arbeta på det hela tiden ju. Det är det, ju det är ett så stort problem med många... Eh, vi, vi diskuterade ju därför någon podd sådana här förra, men vi pratade om... Eh, om... Uh, uh, uh, Alpha Access och sådana grejer. Ja, det, men att folk är så... Folk är så kritiska på, på spel, vilket är ju... Okej okay, tycker jag, men de är överkritiska... När det kommer till bugger och sånt där. vis game-breaking bugger är ju klart att man ska bli upprörd över, men... Små saker, det Det är ju klart att inget spel liksom chippas ju ut helt buggfritt. Det, det går inte. Det är omöjligt att liksom ta tag i alla små saker innan folk faktiskt spelar spelet på en massiv skala. Och det, jag, jag känner att det är många som inte fattar det. Och de känner att men det spelar inte buggigt, bla, bla bla bla bla och det är ett skitspel. Men de fattar inte att det, det alla spel har buggar Det är bara att Om du plockar upp ett spel som är kanske Ett, ett år gammalt eller något sånt där Då är, kommer ju nästan alla buggarna De kommer ju bort patchade vid det här laget Så då är det ju klart att det är spel att inte ha buggar då. Men ja, du vi lever i en mörk och depressiv buggar. värld Där buggar är en verklighet mm. Vi tyvärr måste acceptera och leva med Och vi måste lära oss att leva vid sidan om dem Och inte försöka utrota dem För det kommer aldrig gå Hand i hand sjungandes kumbaya <laughs> Alla ord Precis. Jag känner inte att jag vill ha ett symbiot Förhållande med, med faktiskt. Ja, Max Vad går vi vidare till nu? Ja, om vi inte har mer nyheter så kan vi väl Gå in på veckans spel Då ja, överlåter vi, vi till Robert mm. Ja, jag kan ju introducera Att veckans spel är Siberia Det låter Rob Beskriva det som bäst för det är han som Har mest kunskap om det Fick jag spotlight på mig nu helt plötsligt Jag är yep. inte, inte redo jag, inte, jag måste hitta papper och, och glasögon och, och Kan. Man kan, kan man <laughs> Väldigt viktigt drå, för en podcast Dra yep. <laughs> åt, åt slipsen ordentligt Och, och krifta på på byxor också um, Nu skickar vi över till Rob Som är nu redo för att dra Sammanfattningen om Siberia Över till dig Rob Och det var Rob om Siberia Tack <laughs> <laughs> <går> <tryck> brain, brain not Nej, men uh, Siberia, ja. Uh, det, det är ju i styrket av de gamla goda pekaklickarspelen. Där allt du behöver är din mus och din hjärna. Uh, ja, och ögonen klart. Uh, men uh, utöver det så, så klarar du det. Står det i System Requirements när du ska installera det på Steam och sånt här? Att alltså. man behöver ögon och öron. Vad är minimum uh, och vad är recommended? Ett öga är minimum, men två ögon är recommended. Ja, <laughs> ah, jag skulle vilja se det på spel däremot. Det skulle vara ganska roligt. Nej, men äh, det, det är ju ganska stort requirement för de flesta spel, skulle jag ha påstå. Um, men, äh, nej, men... Det, det är... Ett väldigt atmosfäriskt spel skulle jag vilja, vilja säga snarare än, än någonting annat. Det är ju ett, ett, ett, ett ja, alltså det, det är ett väldigt klassiskt typ av spel. Du spelar en, en amerikansk... Äh, vad är det nu heter? Varför det? Kommer jag inte ihåg vad det heter på svenska. Lawyer. Advokat. Advokat, så äh, Advokat som heter Kate Walker. Hon ska... Hon har skickats till en liten fransk by i Alperna eh, där, där som heter Valladilene var det för mig. Och för, för att facilitera då övertagandet av, av en av en det är väl inte en leksaksfabrik utan det är väl det är en, en... Det är en fabrik som gör atomotons. Ja, precis. De är som robotar fast inte riktigt. Det är clockwork-robotar. De det, det är steampunk-versionen av en robot. Det är bara clockwork och gears och allting sånt där. Alltså, den är ju inte digital. Ja, precis. Och det är väldigt... Som sagt, atmosfären är väldigt, väldigt äh, omslutande på något sätt. Man... Man hamnar in i den väldigt lätt eh, och, och lever sig in i, i hur, hur världen är eh, och man, Men det händer grejer i alla fall när man, när man kommer dit det är, det är lite svårare än vad, vad original trott Hon som skru, hon som äger fabriken Hon, eh, hon är död eh, Och kan därför inte skriva över fabriken Men det visar sig att, att det finns en, en till Överlevande ägare då Av äh, Ettling då så, som, som är då ägare Av, av fabriken som, som man måste då leta reda på För han har försvunnit för länge sedan Så att man måste Och så och det är han som befinner sig i Siberia Ja Ja Ja nu Ja nej inte spoila men, um, ja, det är här, Man lär sig första 30 minuterna i spelet Men ja, ja, fast, ja Men ja Senast, senast i Siberia då? Ja, i, i Siberien, ja. Ah, jag har inte spelat så långt, så jag trodde jag jag inte ens åkt i Siberia, om det är man åkt till eller inte, men ja, fortsätt. Nej, alltså, spoiler, ett 12 äh, år gammalt spel, men det, alltså, man kommer ju aldrig till, till varken Siberien eller Siberia, äh, gör man inte, för att det, men man, man, man kommer nära. Men uppföljaren så är man lite närmare, men ja, i vilket fall som um, Ehm... Den första, den första är det, typ fem timmarna spenderar man ju typ i, i Valladilén och springer runt och gör grejer och pratar med folk och... Alltså jag tycker ju om spelet, jag gillar ju sådana och det, som sagt atmosfären är väldigt bra och eh, musiken är också väldigt bra. Um... Alla pusslerna är... Mer eller mindre eh, bra, vissa av dem är riktiga head scratchers, man, man sitter och funderar i typ 20 minuter och bara, jag förstår vad jag ska göra för någonting. Sen kommer man på att man läste någonting i någon tidning tidigare och så ja ah, just, det, så var det. Um, så att, det, all information finns ju där, men jag måste... Något som jag märkte var däremot, det tänkte jag inte på förra gången jag spelade spelet, men den här gången är det att man, om man gör saker i en viss ordning så hamnar lite av storyn out of sync. För alltså, det är ju, det är ju en linjär storytelling här: ju att du ska ju gå från punkt A till punkt B och sen till punkt C. Du kan inte hoppa mellan dem, kan du inte göra, men du kan göra vissa av pusslerna out of order. Och därför så hamnar vissa av story, storybitarna out of order också För när man kommer till vissa, när man har nått, gjort vissa saker så får, man, så får man ett samtal från någon som man känner från, från Amerika då. Typ sin chef eller sin, sin bästa vän eller sin fiancé eller sin mamma Och de, då får man ju veta lite mer om, om, om personer man spelar då, lite mer personlig story då. Och driver storyn framåt lite också Um, uh, också lite sammanfattning om vad faktiskt har varit med om redan. Uh, men de hamnar lite uh, i, alla fall, i alla fall i början av spelet så kan man göra vissa saker um, i oordning och då hamnar några av de här samtalen i fel ordning också. För de triggas för samtalen spe, triggas specifikt efter vissa events, Inte, alltså specifika samtal triggas efter efter specifika saker som man har gjort. Uh, inte i en viss ordning. då Vilket, uh, vilket var lite för det sant. Men det är inte allt för mycket faktiskt. Um, sen så måste jag säga att, att, att gameplayet är väldigt bra faktiskt. Det är, det är inte det är inga problem med det. Det är lätt att, att ta sig in i och, och, och lära sig. Det, det är ju bara du har en liten cirkel som är din muspekare då. Som är din indikator och den ändras lite baserat Är det något som du kan gå så lyser den upp och Är det något du kan plocka, plocka upp så dyker det upp några lite fingrar runt omkring den Är det något du kan prata med så dyker upp en liten sån här, en liten pinne på den Som är smal, en smal pinne som indikerar Så att det ser ut lite som en pratbubbla istället Och är det, en, är det något du kan titta närmare på så är det, blir det ett förstoringsglas Du får en till pinne som är lite större då Så det ser ut som ett förstoringsglas Um, så att uh, ja, Det är inte svårt att lära sig hur man spelar direkt och Du klickar någonstans för att gå, dubbelklickar för att springa Ja, um, ah, det var bra, det, det behövde jag veta för fan vilken tid det tar att gå överallt men ja. Det jag, jag för mig är att, förr, att när jag spelade spelet förra gången så kunde man dubbelklicka på en exit och så hamnar man automatiskt där för det så har jag sett det, det är ganska vanligt i många sommarspel är det att om du dubbelklickar på, på en exit så, så springer du till hela vägen så alltså du börjar ju springa men sen fadar det till black och du, går, du kommer direkt till eh, nästa screen istället för att du ska undvika att behöva springa hela vägen. Men det är inte så i det här spelet jag förmår att det var så men men det är inte så. Så det kan ta lite tid och det det som tar mest tid är fan att gå upp och ner för trappor. För det är, det är fan det värsta i hela spelet tror jag. Jag störde mig så jättemycket på det. för det är liksom, du, du springer inte upp för trappan utan du, det, utan du stannar upp och så går du upp för trappan. Och så måste du klicka vidare för att gå vidare när du väl kommit upp för trappan. Och det är, mm. Vid vissa ställen så är det en del trappor du måste gå upp för. Och det är, ja, um, jag tar här och avbryter det för vi har redan fått sträckvarningen från både mig och Fredrik nu på... Här, oh, ja. Så jag tycker vi börjar gå igenom och ta våra diskussioner vad vi känner om spelet. Jag tror vi har fått en rätt bra förklaring på grunden Jag tror vi kan under diskussionen här gå in vidare på om det är några speciella vi kan, grejer Vi kan börja med Fredrik kan vi Vill du verkligen? Ja, vi kan börja med mig ja, här. Jag, jag, jag hör på din ton att du bara kommer säga negativa saker om spelet så att vi kan lika börja Nej med. absolut inte det kommer att vara otroligt fräcka grejerna kommer att komma fram, ja, nu, oj oj oj. Nej, vill du börja med mig alltså? Eller? Ja, om vi kan börja, vi kan med, börja det med dig så går vi vidare så tar jag, kan jag ta sist och, och, och ja. se vad jag tycker ordentligt. Uh, Okej, okay. var ska man börja? Jo, det, för det första bör jag poängtera att det här är ett spel som har ett par år på nacken. Så alla som tar sig till det här spelet bör förstå det, men oavsett, det här är alltså från 2002 om jag inte minns helt Yes. Så är det faktiskt väldigt vackert tycker jag Det ser väldigt bra ut för sin tid mm. Det är förvisso 2D grafiska miljöer och sådär Men jag tycker det funkar jättebra Bra atmosfär som sagt och så Så på, på det laget så är det ju faktiskt förvånansvärt bra Alltså det är ju så när det kommer till, till spel så är det en 3D miljö Helt och hållet så ser det alltid värre ut Ju längre bakåt man går mm. Men är det en, en 2D-backdrop Så ser det all, nästan alltid bättre ut Gör det För att, för att det, det, det är ju sen Det åldras på samma sätt Sen är det som du har sagt tidigare någon gång Det handlar ju inte så mycket om Hur det ser ut heller egentligen uh, Nej det gör ju inte det Utan det, det är det ju mest dåligt då. För jag vet att det finns ju snygga spel. Förr som Myst-serien så var det bedrövligaste skit som fanns. Till exempel. Den, den var ju jättefin för sin tid, men det var ju liksom ingen som ville spela den för att vara helt ologisk. Oj, oj, nu kommer vi få mycket hate här. Jag tänkte, och, så, även jag är så inte fan Myst 1 om du bara visste hur... Det var ju, det var ju, det var ju en utmaning. Ju, utmaning? Det här, jag tycker det ska finnas någon form av logik. Och det var där det fanns? Nej. Nej. I Myslum 1 är jag på nu. Om, om vi just kollar på Siberia då. Så har ju inte den någon pussel överhuvudtaget. Utan det är allting att hitta. Pryl A och ta den till plats X. Gå förbi en massa platser som ni inte har något som helst behov av att befinna er på. Och sen hitta vilken grej du ska plugga in den i. Och sen gör du det där. Nästa och nästa och nästa. Vi pratar lite. Under tiden så ser du att det, kanske, det finns inte finns så många ställen. Liksom på. Om vi tar första, den här ä, Alpstaden då, till exempel. Visst, du har ju lite affärer och det finns lite grejer man kan gå till, förbi. Men alla de här i princip ä, är ju... Nej, du kommer inte in där. Du kan inte gå in. Uh, no need to go down there. No nope, it's locked, säger han. Ja. No. Jaha, men okej, okay, men om det finns som med där, då antingen ta bort det så här tidigt, helt. För det finns ingen poäng att ha, det känner jag. Så det finns, jag tycker det har väldigt mycket luckor i, i spelet. Som, som jag inte bara blev irriterad på, utan kände var ja, bortkastat helt enkelt. Det var, kändes ganska onödigt. Ja, jag måste um, faktiskt äh, inte hålla med Du kan det. prata när jag är klar. Det går snabbast då. För de här platserna är ju egentligen hotspots. Så hotspotsen igen ska ju finnas där för att de ska ha någon rejäl användning. check of scan så att säga. Det ska ska de finnas där ska det vara liksom en användning av det. Och det är precis som de här prylarna du ska hitta. Det är ju inte som att visst, vissa saker kan du hitta liksom, kanske någon information om vart det är. Men en nyckel, den fick man gå och leta genom flera miljöer. Och så, ja, men jag tänkte, ja men jag går åt det här hållet. Gå, gå, gå. Ja, nu kommer vi till en ny plats. Det fanns ingenting att klicka på i den. gick till nästa. fanns ingenting att klicka på där heller. Och det kom inte upp senare att det var något. Utan det var bara, man skulle gå igenom. Det skulle se fint ut just där Och det är okej, men det är ingen gameplay. Det är, ingen, det är ingenting som det medför. Sen hittar man då till slut en pryl. Och du tar den och pluggar in. Och sen ska du göra samma process om och om igen. Storyn i sig? Uh, nej, det är ingen story tycker jag. Jag tycker den är jättetråkig. Uh, de här tomatons. Jag satt bara och det mig. Okej, okay, men om den här är steampunk, hur fungerar det här? Hur, hur, Kan de ha någon form av AI då? Eller Fast det är gjort av... Jag sitter och tänker försöker och försöker tänka, men hur fungerar en sån där egentligen? Det är ju då, se, minst att man ska tänka på det här men om man sitter och tänker på det då är det ju något som man missar ja, det här, ja, om, om du sitter och ja. tänker på det, liksom, hur fungerar det här egentligen så, här? så fysiken liksom, i det här det, det är klart, det är ju på. Ja. precis som all form av fiktion så är det ju så att du måste kunna leva in i det och då kommer det bli verkligt för dig i den uh, sagda verkligheten då. men det klickar aldrig för mig uh, däremot tycker jag de hade Väldigt bra skådisar. Jag tycker att uh, skådespelarna i sig var överlag ganska bra. Och det är i alla fall någonting för ett spel som är från 2002. Mm. Att de har allting uppläst. Det tyckte jag var ett plus. Uh, men överlag så jag kan se att det är skönt att vi har kommit förbi den här uh, typen av spel. Uh, jag kan säga att jag ger en tumme ner på det här just för att det här är inget spel jag kan rekommendera för någon att köpa. Kanske ett senare, för de... Det här kanske är ja, skitsamma, jag kommer aldrig spela det igen. Man kommer ju inte ens till Siberia i det här. Så Ja. Så jag, jag kan säga, köp inte det här om, om det inte är så att ni har en jättestor förbläs för att använda mus. Och leta över skärmen för att hitta vad fan ni ska klicka på hela tiden. Det finns många, många andra pk spel med bättre story, det dig eller vad, vad som helst. Liksom. Uh, men den här storyn medför ingenting. Utan det är bara en fråga om att ta det från punkt A- i början av spelet till slutpunkt och the end. That's it. Okej, okay, jag, jag tycker det är... Väl, jag, ska, jag ska inte låta han tala än, utan jag ska faktiskt- gå jag, in med min du. punkt först. För att jag tyckte många av grejerna du säger- har jag nästan motsatt tanke mm. på? Och liksom att de finns, du säger så att vi är glad att jag kommer förbi den här typen av spel. Och säga så här: också att jag tycker det är synd att de inte gör den här typen av spel igen. För att man har, man har tappat så mycket när man har gått bort från det här. Jag känner att de spel som är idag, för man säger det: Äventyrschange, för det är ju ändå en äventyrschange det, det mm. handlar om. Det handlar om en story framförallt. Sen hur du gör i själva gameplayet: att du använder antingen mu uh, mus och tangentbord. eller bara mus. Eller kanske senare då att du använder kanske handkontroll eller liknande i och liknande upplägg. Så det här med att leta över skärmen och försöka se vart saker och ting är och så, det känns bara förlegat tycker jag. Och jag okay. kan tycka att jag förstår att de har gått förbi att det. För genren tog ju slut i princip. Runt Grim och då var det ju Så högt upp att det hade kommit för sin tid Nu finns det ju ingen som säger att Genren i sig kommer komma tillbaka, det är klart det kan komma tillbaka Det finns alltid eldsjälar och det är jättebra att det gör Framförallt som Rob som älskar den här genren Och det är inte att jag trycker ner han, jag vet att han tycker om den här genren Och det har jag all respekt för Men jag kan inte rekommendera det för någon som Inte är insatt i genren Mm Ja, ja, men det, det, tycker det, det, det är intressant på sättet man tänker på och ser på saker. Så, jag säga, för mig så var det väldigt... Jag tyckte som jag Rob nämnde först att, jag att atmosfären var som du sa lite motsatt att du sa att det inte klickade för dig. För mig var det totala motsatsen. Jag bara började och inom 30 minuter så var jag intresserad och ville veta mer av världen det var liksom direkt att man kom in och bara ja men hur funkar de här grejerna då jag vill veta, vill veta mer, tycker det är intressant och bara, hur, hur ser det här universumet ut alltså, jag har bara spelat en till en och en halv timme och fortfarande nyligen kommit in i, i fabriken man ska köpa då egentligen och bara gå runt där det är lite... Jag ska säga, det är lite små pussel. Du ska trycka på lite knappar, du ska krua ut lite saker, du får, får reda på grejer och, och, och sånt där. och också det här med hur karaktärerna är väldigt bra gjorda. De har personlighet och det är mycket på grund av röstskådespelarna. Som sagt. Jag tyckte också det var för det var 2002 så var, så var de som gjorde rösterna väldigt bra. Och det var också rätt välskriven dialog. Det enda som sagt, det, li, det lilla man skulle kunna ta tillbaka Det var också det som Rob sa Att saker kan komma lite skumt i, i, I fel ordning Och kanske inte direkt så Men jag visste bara Det första man gör i spelet Är egentligen att man tar in på ett, ett hotell Och om du står och, och klickar på Han som står i, i receptionen Så säger han liksom så bara, jag är, Hej jag är tillbaka och han säger Ja hej vad vill du ungefär säger han och trycker man igen så bara Hej, det är jag som är Kate Walker, rum 6 Ja, hej, dig, jag kommer ihåg dig så bara, Ja, du bör komma ihåg mig För vi har stått och talat med varandra Och jag har precis introducerat mig själv Och så säger man samma sak igen Så att ja, det är lite sånt där Allting går inte superjämt ihop Men ofta om man följer rätt väg Så går allting väldigt bra Och det är inte Det är inte mycket handhållning Det är lite... Det är lite så här som Fredrik sa: det här Att man behöver söka över skärmen. Och det ger lite till spelet. jag menar, Det här är egentligen ett sånt här dåligt sätt att försvara spelet på och säga att deras nackdelar egentligen bara förbättrar spelet. Men till exempel när du man ska plocka upp någon nyckel väldigt tidigt i början. Du, när du får reda på att hon som äger fabriken har dött. Så går du till han som håller i grejerna i staden där och så säger han Ja, jag har meddelat dig nu att hon är död och det finns en, en annan person som överlevde som nu äger fabriken. Så du måste ta kontakt med honom. Nu är mitt jobb klart. Ta nyckeln och gå in till fabriken och se om du kan hitta ledtrådar där. Och det är typ där de säger. Och man bara, okej, okay, vart finns den här nyckeln? För han säger, ja jag måste gå nu. Ja, mitt jobb är klart. Stäng dörren efter dig när du går. Och då står man lite där. Okej, vart är den här nyckeln någonstans? Och då måste man söka lite över skärmen, man hittar någon skum liten grej på, på hans skrivbord som verkar vara en liten maskin och där sitter man först och bara är det här ett pussel? Ska jag trycka på det här i någon speciell ordning? Vad är det för något som så hur fungerar den här? Har, jag bli, har det varit så länge sedan jag spelat sånt där? Har jag blivit liksom jag, jag förstår inte, jag måste tänka ja, jag kanske inte behövde göra någonting här för jag trodde ja, nu måste jag lösa ett litet pussel här för att få ut nyckeln men nej, den hade ingenting med saken att göra så då såg jag nyckeln bara stå glutad mot en vägg sen och då var liksom bara, liksom ja, där hittade jag nyckeln och det översätts ju lite till hon kommer ju dit huvudkaraktären som lite hon känner ju inte till stället och då blir det lite så där okej okay, jag skulle hämta en nyckel vart är den nu och då får man leta runt lite på rummet och det det översätter den känslan det är ett bra tycker jag på det här att man måste leta. Problemet med den typen är ju om du missar en grej. Om du tror att du letar igenom ett rum och sen går därifrån. Och sen så försöker du lösa pussel med kanske en grej du saknar. Och då kan du tro att det här är ju helt omöjligt. Ja, ah, men jag hade missat den grejen och då måste jag springa tillbaka hela vägen och hämta den. Och ja, det jag kan säga lite, det, den kan vara lite oförlåtlig på så sätt ibland, men. Ja, det, det är så jag tycker om det i alla fall. Jag hade, utvecklar hon, Kate Walker, huvudkaraktären utvecklar samtalen väldigt bra hennes personlighet. När hennes telefon ringer så att man talar med hennes mamma eller liknande. Det bygger upp karaktären på ett rätt bra sätt ändå. Man får lära sig lite mer om henne utan att behöva ha monologer av något slag eller några Ja, det vissa vissa spel måste förklara saker. För en som har tittat på anime rätt mycket så finns det väldigt, väldigt dåliga sätt att förklara saker för tittaren. Men det här gjorde det, för det på något sätt lite naturligt ändå och försöka få igenom informationen. Och jag skulle jag säga att jag skulle faktiskt nästan rekommendera det här spelet till folk beroende på vad det är för folk som sagt. Det, det, det, är, det är en väldigt specifik målgrupp. Men är det någon som vill ha en bra story så skulle jag säga så här, ja men jag har börjat spela det här spelet det verkar rätt intressant det är lite, lite jag ska inte säga unikt och originellt men det känns som det är inte någonting man är van vid just nu och bara den grejen kan vara jag behöver något väldigt annorlunda just nu ja men då skulle jag rekommendera det här för att ta en paus från annat och gå tillbaka så jag tror produktionsvärdet är fortfarande rätt högt i det så att jag skulle nog ge det en tumme upp än så länge men det är som sagt eh, jag är en och en halv timme in, så det är beslutet därifrån, man får ta det med en Danny? Ja, är det, är det dags för mig? Det okej. Okej. No comments. <laughs> Bästa, det är alla haft en typ 5-10 minuter monolog liksom, om vad ni tycker så jävla. Okej. Okay. Nej, jag tycker det är helt okej. Liksom, lite störande kontroll på krisboxen sådär. Ja, just det. Som jag kör allting via Xboxen och så. Ja, men det är ju förväntat nästan. Ja, och nej, men det är, alltså, det är lite det här med att man springer in i saker och inte riktigt. Li, li, lika samma sak som vi sitter med mus. Liksom, det är mer responsivt när man kör på datorn än på krisboxen tycker jag i alla fall. Det som jag har ju testat är för hundra år sedan på PC. Men jag tycker det är helt okej. Storylinen är lite si och så. Den är lite lite vag ibland. Sådär. Och jag håller ju med Fredrik där. Att liksom du tar objekt A till objekt eller till plats X och fixar man. Men att det är ju liksom att man får ta helt enkelt i spel. Att del är ju så. Det är ju ett sådant spel ju. Ja. Man kan inte förändra sig underverk utifrån genren. Men Ja, det, är okay. det är ju frågan där, det är ju precis som Max sa Allting handlar ju om vilken typ av spel Du är intresserad av Och det, mm. det har egentligen varit nu om Alla veckans spel som jag tagit upp Har man ju märkt att det handlar ju mycket om Att är det här Är du en person som tycker om den här Typen av spel så är det någonting för dig Och då blir det ju, det blir ju så igen nu mm. i, I princip Det är klart att är du en peka klicka Fantast så tror jag du kommer Mycket eh, Att hitta här Sen är det ju så att uh, det finns ju bra och dåligt inom peka klicka också. Mm. Uh, och det här är ju en fråga om smak också, vad det är för någon form av story. Som, och det märker vi ju tydligt nu som till exempel Max känner ju att står för in honom, medan för mig är det helt tvärtom. Mm. Så det, det handlar ju mycket om att man köper spelet, stöttar dem framför allt och ge, ge det, det kostar ju inte så mycket. Så jag tycker man ska definitivt köpa det Uh, om, om man är en pick och klicka fantast uh, För du, du kan kanske Det kan vara något för dig Och är det något för dig Då, då har du ett spel som du har köpt ganska billig pengar för Och är det något som du verkligen inte vill köra Ja då har du inte kastat bort så mycket pengar på det liksom. Hade du något mer att säga? Eller, eller? <laughs> Nej alltså men jag, jag ser ju det här Det här Kommer jag att köra lite så här casual gaming Att det är ju ett sånt här spel som man kan ta liksom, Vad gjorde jag sist? Ja, just det, Vad ska jag göra nu? Jag har de här sakerna mm. Sen kan man ju fortsätta Och leka lite grann, det är ju ingenting som man, jag tror Jag kommer att sitta här och spela i sträck Utan det är sånt här som så jag kommer att ta Precis som många av mina andra spel jag har Att plocka upp, köra en, en bana eller något sånt där Köra en grej i taget Så det kommer att bli sånt Vi får ju se liksom ifall de släpper fortsättningen på Chrisboxarna Okej, okay. får jag Dra min ja, där. Nu, nu får du nu får du summera Två vad du tycker kommer. om våra grejer. Du har fem minuter på dig högst. <skratt> <skratt> um, ja, alltså. Spelet i sig är bra. Jag det, det visar ju sin ålder lite på vissa saker. Um, och in, innan jag, innan, faktiskt innan jag går in på själva spelet så vill jag faktiskt Ta och eh, trycka ner Fredrik lite här. För att de säger att Aventures-PK-klickars-genren är död. För det är det definitivt inte. Eh, det kommer massor Nej men jag av säger spel... ju bara vad jag känner. För men mig du... så är den död. Det, men... det finns ingen som kommer föra tillbaka den. Men, ja, men du säger... om du, du lyssnar förut så sa jag också att... Det är mycket väl att det kan komma tillbaka. Men Nej, för alltså... mig så är det definitivt död. Du menade på... Alltså, det. alltså, det... Framgick från det du menar på att den typen av spel som Som Siberia är då Den klassiska pekar-klicka-interfacern De finns nästan inte längre, alltså de görs knappt uh, Och det stämmer inte det, alltså, Och det säger jag för alla någon som är intresserad för För pekar spel men kanske inte vill gå för äldre versioner så Finns det massor med nya eh, pick and Några av de större som har gått, det är en trilogi till och med, The Deponia Är ju helt klart klassiskt eh, pick and runt, plockar upp grejer eh, kombinerar dem, göra saker, eh, lösa grejer, och det Humorn i det är ju helt vrickat också, så att... Men, och det finns jättemånga Det finns flera företag som är dedikerade Specifikt till att göra peka-klickarspel Också uh, Microids uh, har ju gjort De, de, de som har gjort uh, Spel till exempel De har ju släppt en hel drös Med peka-klickarspel till exempel under åren Och uh, det kommer flera uh, Så att, så att uh, om, om ni var förvirrade över, över Vad Fredrik sa Så är det så att den är inte död utan det finns massor med spel, det kommer spel hela tiden. Men det är också en fråga om hur mycket det nås ut. För det är klart att alla... Det, helt alla... Helt det, det finns genrer som det, som, det, som, det, som det till mångt och mycket ses som döda. Det finns plattformar, plattformsspel, indie i sig som, som, som är väldigt stor till det man hör. Men på pappret är väldigt lite som kommer ut. Alltså... Alltså... Och det finns jättemånga PK-klicka-spel, men hur stor är publiken för dem? Du säger att det finns många som spelar, men jag ser dem inte. Alltså, det, det är det klart finns... att det är en väldigt begränsad och en väldigt nischad publik, eller hur? Alltså, det är ju det så är så det inte här som att det är mainstream direkt. Alltså det är ju så att äventyrspelen har ju gått... Eh till indie-scenen indie definitivt. Det, det är ju definitivt mer indie än, än äh, en stora AAA-spel. Och jag tycker det är okej. Okay, för att då är det folk som faktiskt älskar spelen som gör det. Ja. Äh, och och det, det, det kan jag det förstå. Märks, det och det märks... är just där det är. Men då måste du också förstå att den, den publiken som det är de är ju väldigt nissade. Det kommer aldrig bli samma storlek igen om det fortsätter på den gamla linjen. Utan de måste det, är, det är klart att det, det, är klart att det inte kommer bli på grund av att det var ju ett av de få. Det var ju bara det att det var ju inte så många. fanns inte så många andra alternativ när de kom. Nej. Så att det, det är klart att de kommer ju aldrig nå den grejen. Men jag tycker det är okej. Okay. Det är helt det är bra är det. För att då kommer man inte se så mycket så stora problem som det är med många andra spel och det är, de, de som utvecklar dem kan, kan ta tid Och gö faktiskt göra spel som är bra också eh, Vilket det inte är alla gånger Det, det är ju klart Men det, majoriteten av dem Är, är, är väldigt bra är de. Och de, de har De kan ta chanser med grejer som inte går att göra I många andra spelchanals Faktiskt Men i alla fall som sagt, som det, det finns jättemånga spel Det finns hur många som helst Det finns massor av dem på Steam till exempel eh, Eh, GOG har en hel drös och det finns många flera andra sidor som har det också. Eh, det finns en sida som har ett helt repertoar med, där de faktiskt har recensioner och sånt där de exklusivt recenserar äventyrspel. Eh, de heter Adventure Gamers. Du bara söker på Google så kommer du till dem. Eh, där ja. har de. Alltså det, GOG är ju inte de. konstigt, det är ändå Good Old Games. Ja, precis, men och, de har ju ett eh, nyare spel också. Det är klart jag... att det görs nytt, men det, gör, det finns en hel genre med bara Bronys spel. De har också en jättestor publik, det betyder inte att de Någon som kommer bli stora är ja, Inte riktigt samma sak skulle jag vilja Nej, men Det, också, det men... blir ju parallellen där, du säger att det finns Jättemycket, men den, Det är jättemycket för väldigt få Personer ja, Jag skulle inte säga få, men eh, kanske, det, det är väl, kanske, det är väl Inte lika många som spelar Jag vet inte, FPS-spel, det är ju klart Men det, det är ju för att det är nitt Men det är inte så nischat som du tror Tror jag inte eh, jag tror att de flesta har, skulle nog gilla ett bra äventyrspel så länge det inte är. Men det är, själva grejen är det att det finns ju olika typer av, av peeklig äventyrspel finns det. Medspårdach. Det är. Skol, äh, tack. Det, det, ja, men det Discord är precis samma typ av pek äh, a som Siberia är, du har musen, du pek du har en tred tredjepersons-vi, du ser personen springa omkring, men det finns ju andra, det finns första person spel också, där du också springer omkring, äh, men som äh, ett bra exempel, ett väldigt bra exempel är Return to Mysterious Island för ex till exempel, det är helt från första-persons-vi är men det är definitivt väldigt klassiskt äh, pek a men har, det har allting eh, Kombinera items Ta det igenom miljöer Göra grejer och sånt Så det, Men i alla fall I digress eh, Tillbaka till, till Siberia i alla fall Så Jag, jag kan ju säga det jag, jag gillar spelet, definitivt eh, det, det är ganska klart jag, jag spenderade hur många timmar som helst nu Och klarade faktiskt av spelet Till skillnad från mina Andra medlemmar här i podcasten då Som inte spelar klart det Nej jag spelar inte klart men jag såg klart För jag har inte spela Ja i alla fall men... jag, jag körde, jag tog tåget Och sen tänkte jag, nej nu i det, Så jag Youtubear okay. ja, Okej. Det var helt enkelt så pass tråkigt Så jag ville inte ja, så Jag skulle hoppa jag... Jag håller väl med till en viss del att det, det är lite... Jag bör flika in att jag har växt upp med äventyrsspel. Jag har växt upp med Monkey Island, Loom och alla de här. Så det, jag såg fram emot det jättemycket. Och det kan ha, det kan ha in, såklart en, en, en följd av att det blev som det blev i mitt betyg. Men jag ser fram emot nästa gång vi har ett äventyrsspel i pekaklicka-genre. Det kommer hända Jag har det några, jag, jag har som jag har tänkt på faktiskt. Men... Eh, i, när, det till, när du säger så, där så så kan jag tänka mig faktiskt att det är så att är, Även inom den här typen av pek- och som Siberia är Där du har musen, du springer runt, du, du letar grejer och sånt där, eh, Vilket är ju den klassiska stilen Så finns det ju många olika typer av dem ändå eh, Just microids och dem, de gör De har en viss stil på sina spel Och den är kanske inte för alla är den inte Just Siberia är ju väldigt... Lårbaserat ändå Alltså det är mycket bakgrundsgrejer man, man ska läsa också För att liksom hänga med Och, och faktiskt kunna eh, Immersa sig själv i, i själva storyn Gör man inte det så kan det vara lätt Att Att, eh, att inte, inte Fatta vissa saker Att man, man kanske inte är lika intresserad av grejer eh, om, man, om man inte Investerar tiden att faktiskt läsa De saker som man plockar upp till exempel eh. Och det är det är ju som ni säger, det är mycket att plocka saker från punkt A till punkt Z och grejer och, och sånt Men det är inte, inte bara det, det är ju inte pussel på det sättet som det är till exempel ja, Ta Monkey Island som exempel, där du måste kombinera grejer för att, för att pussel på det sättet Men det är ju fortfarande pussel för att du måste ju fortfarande lista ut hur sakerna passar ihop du måste ju lista ut att den här grejen som jag plockade upp här borta måste, ska ju passa här borta. Ja ah, okej, okay. men då vet jag det. Ja, ah, men då funkar ju det och så kommer jag vidare. Och sen är det ju din pussel på vissa ställen också. Du måste prata med individer för att komma vidare. Och sen måste du kanske prata med dem igen för att komma vidare igen. Du måste prata med en, en serie individer för att komma vidare. Och då är det ju ett pussel i sig för att hitta vilka man ska prata med också. Och som Max säger, det, spelet håller inte hand. Det gör det inte du, du kastas ganska in ganska snabbt in Utan att utan att ha mycket och Där du faktiskt inte vet vad du ska göra för någonting Så du springer bara runt och försöker hitta grejer Leta runt och se var du ska någonstans Och det i sig är ju ett, ett stort plus också i spelet är det. Men det kan också vara negativt för folk som inte har spelat så mycket äventyrspel Där man inte vet exakt vad man ska leta efter um, Det är... Vissa ställen. Jag fastnade ett par gånger eh, där, eh, även fast jag har spelat spelet förut, nu är det ju många år sedan, så det, det, det satt ju inte i minnet direkt. Men det var vissa ställen som jag fastnade i där jag faktiskt inte hade en aning om vad jag skulle göra för någonting, men när jag väl listade ut vad det var för någonting så var det ju ganska uppenbart. För att det fanns del, det fanns antingen dialog innan Eller, eller text i en, i en bok Eller papper som man har plockat upp Där det stod faktiskt att ja, oh, ah, Okej, okay. då, då, då var det där det stod Så att man får ju plocka lite av informationen Och det, det är lite selektivt också Vad som är nytt och information Och vad som är bara eh, plott eller, eller background Och som Max säger så är Att, att, att man får Character development i form av de här samtalen också är Och spelar man spel, spelet igenom så ser man ju faktiskt Hur hon utvecklas också Gentemot de samtalen och, och Gentemot alla som hon pratar med eh, Däremot så måste jag säga Att eh, Även fast jag tycker att, att skådespelarna Gjorde ett väldigt bra eh, Jobb med, med det och det är väldigt bra Specifikt för 2000, Speciellt för 2002 då att, då, då voice acting inte var den riktiga grejen. var det inte Däremot måste, så måste jag faktiskt säga att eh, dialogen kändes väldigt krystad på många ställen. Det var väldigt... Den, den flöt inte på jorden, inte som riktig dialog ska göra. Eh, den var väldigt hackig och på vissa ställen så, så kändes det som att... Okej, okay, det här kunde ni ha sagt på ett bättre sätt För att det kändes väldigt förvirrande kanske, eller, Och även inte bara förvirrande Men det kändes som att sådär pratar inte människor eh, men, Och på, på många ställen så kände jag att det kanske hade gått funkat bättre Om det inte hade varit eh, en voice också till det Att det hade varit en textdialog bara För då, då hör man inte rösten Och även om röstgårdspelarna gör ett bra jobb Så dålig dialog är fortfarande dålig dialog en grej upp där som jag kom att tänka på som jag faktiskt hade... För att ha spelat äldre spel också så hände jag nästan gått på att tänka på det, men ett bra exempel är ju när någon avbryter någon annan. Ja. Oh. Det är ju alltid det här att, ja men jag skulle bara vilja... Och så blir det paus och så laddas nästa dialog och så här nej men det behöver du inte göra. Så det blir en väldigt så här väldigt lång paus där de egentligen skulle bli avbrutna direkt. Så att det, men det är ju också en sån där grej med spelets tid. Om du tar en person och sen ska liksom den vara klar så ska du trycka på OK för att gå till nästa. Och då börjar nästa person med avbrutningen. Och så att ja, ja är men det, det är en det är begränsning av gåtidens teknologi också. Är det. Så att, mm. ähm, det, det, det är ju någonting som vi har kommit ifrån nu såklart. Det, det händer ju inte längre. Men... Men just då så är det bara lite greeting ibland. Uh, det... jag, jag skulle inte... Skulle du rekommendera spelet överhuvudtaget för att få slut på den här sektionen? Gång? Alltså, det är lite svårt. Jag skulle inte rekommendera det till någon som aldrig har spelat ett pe spel förut. Ja, men då är vi lite på samma där. För jag säger samma för... sak. Om du måste, det är till selektiva personer man rekommenderar det. Alltså, Eller till jag, målgrupper. Jag, jag skulle säga till selektiva personer. Men folk som har spelat ett äventyrspel förut och vet... Alltså som, som åtminstone har spelat ett eller två innan ähm, mm. Skulle jag rekommendera det till För att det, det är bra Jag gillar Storin Storin inte Den kastas inte i ansikte på en hela tiden gör den Inte heller ähm, Ja men äh, vi kan ju, vi, vi kan ju dra men, men, men, och säga det, att det Det är bra för, för folk som kanske är intresserade av den Så tror jag att det är ett spel som är värt att Att testa och om, om du tycker att det låter intressant Inom genren Och det är lite äldre men om man fortfarande tycker om de lite äldre spelen här så, så är det som sagt, det var väldigt billigt också så att det är värt att testa det också. Men annars så är bara gå vidare. Hitta annat. Jag tror, jag tror att det kommer pc två finns det ju. Ja. Och det kommer tre. Jag tror den kommer nästa år. Ah. Så att den är in the works. Uh, och uh, jag, jag måste säga att angående uh, Fredriks um, att han sa att man, man kommer inte ens till Siberia. Jag tror inte, det handlar inte om det. Jag inte. Det handlar inte om att man ska komma dit. Men man kommer ju närmare dit i alla fall i nästa spel. Och troligtvis så kommer man väl ännu närmare kanske i trean också. Jag kommer inte ihåg vad som hände i tvåan faktiskt. Så att, eh, det är lite annat. Men, spel, ja. Men, men peka spel i sig, bra spel. Men man måste nog ha... Eh, man måste nog vara en typ av person som gillar att ha... Pussel och sånt framför en eh, I ett sätt som inte är Action-basat eh. eh, Ska jag rekommendera Ett spel som är för nybörjare Som aldrig har spelat spel. Spela eh, Broken Sword eh, Det är ett väldigt, Jag tycker det är en väldigt bra Introduktion till och och, faktiskt. Eh, och efter att jag spelar Broken Sword spelar Broken Sword 2 <laughs> jag, ser, jag ser en trend här nu uh, Spela inte Broken Sword 3 och 4 um, För de var inte lika bra, var de inte uh, spela, spela Broken Sword 5 istället, efter det uh, du kan Eller ju spela så skippar ni alla dem och kör Walking Dead bara istället får ni Nej, det är inte samma sak är inte då, Nej, Sword men då får ni en bra story till att börja med. du på Broken Sword inte har en bra story då Vad? Va? Menar du på att Broken Sword inte har en bra story då eller? Nej, jag menar bara att om ni vill ha någonting nytt och fräscht så kan ni ta Walking Dead. Ja, om man har man aldrig spelat Procursor förut så är det nytt och fräscht ju. Ja, eller så tar du någonting som är mycket, mycket enklare så kan vi börja där. Men de gjorde... De, de, de enkelt fight, fight, är enkelt? Fight! Fight! Fight! <laughs> nej, jag bara flika in. Det är också ja, nej, tips på alltså, Aventyr. Vill ni, vill ni komma in i, i klass, de här gamla typen av, av Aventyr-spel utan att behöva... Gå på kanske, vill ni gå på någonting klassiskt som är bra, jag kan rekommendera så är det Broken Sword, uh, Monkey Island uh, finns ju remaster också Där, de, de går ju också gå in på um, Båda ett och två är väldigt bra uh, De har ju voice acting nu också i, i, i de remakens och så uh, Däremot, efter ni har spelat ett par, ett par som är bra Så kan, då kan ni plocka upp Siberia För det är väldigt bra, ja, det är det Mm. Och även om det finns vissa här som, som inte tycker det, så, så majoriteten av oss tycker att det är bra. Ja, ja för att lämna det här spelet nu så är vi Lite faktiskt... ska av... ja, för, för, för att gå vidare... Är upp, är vi, vi ska faktiskt introducera nästa veckas spel som är en helt annan mm. genre. Det är Ano 2070, 2070. Jag tror, jag tror det faktiskt är Anno, inte Ano. Men jag har en aning om att det är Ano. Hur kan det vara den när det är två N i det? Det är du som är skrivmästaren här, inte jag. Ja, och därför säger jag att det är Anno, inte Precis, det har med det dialekten en. att göra. Är, är det, så det är inte det, inte jag, så säger, det är jag, jag säger, Anno. Oh, Jesus Christ! Jag säger exakt likadant uh. som du. <laughs> I alla fall, Anno 2070. Ha, så är säger helt fel, det är ju va? <laughs> <laughs> I alla fall, vem vill inte du spelet? Ja här spelet kommer ju vara ett uh, strategispel, Jag tror att det är Fredrik av oss som har spelat det mest? Ja det vet jag inte det har, Ja det är ju frågan där. Jag har ju, spelat, jag har ju spelat, hel... spelat lite bara nu i veckan Ja men, som sagt jag har bara spelat uh, uh, Jag har inte spelat det, jag har bara sett det och sagt det ja, här ska bli intressant kanske, Jag har väl kanske nio timmar eller någonting på nacken ja, Okej okay. Ja, men det blir intressant. Det blir ingen som mm. har spelat det till döds i alla fall så vi alla får en... Nej, och det är väl två år sedan nu jag spelade sist. Ja, men det, det blir är... lite av en ny, inte en ny upplevelse, men det, det är ingenting som man är spelat igår direkt. Det är ju som, ha, har man spelat, ja, vad kan vara bra jämförelse till spel som är likadana? Jag vet inte, Age of Empires är inte riktigt den stilen. Conquer, det är väl kanske? mer mot Civ Civilization-hållet. Ja, det, alltså, det, det är inte riktigt som Civ, för Civ är ju lite mer... Ja, nej, det är inte som Civ är det inte, för Civ är lite mer um, centrerat runt just städerna på det sättet att det du har en stad och så bygger du upp ditt territorie på det här sättet. Här så bygger du faktiskt själva staden också. Um, du sätter ut husen och sådana grejer. Det är väl... Uh, det är lite det är mer lite... SimCity då eller? Ja, det är lite, det är lite SimCity, det är lite Age of Empires, lite lite andra, lite settlers, lite, uh, lite mångsidiga strategispel. Det är lite, väldigt baserat runt. runt uh, Eh, Runt trade och såna grejer och att eh, du, du vi, dina människor vill ha... Eh, det är lite som eh, Cesar 3, till exempel. Oh. Man spelat Det det är väldigt mycket som Cesar 3, faktiskt. Cesar att... och Cephs och de här, det påminner ja, ganska mycket om. Ja, det, det är det. Du, du har ju liksom en, eh, ett... ett du måste, de husen som du sätter ut, de, de invånarna vill ju ha specifika grejer för att de ska bli större hus. att mer människor kan bo där och då måste du se till att tillföra de grejerna. Det kan vara ja. eh, produkter och mat och olika grejer. Och sånt Men det spelas. kan vi gå igenom nästa vecka. Så. Ja precis, det är, det är ett spel som ändå är relativt nytt, det 2011. Finns på Steam just nu, kostar 30 euro och det är lite... Det är lite dyrt men det är fortfarande relativt, jag ska inte säga att det är nytt men det är Det är ett stort spel också är det? Ja, det, det, det är en ordentlig men det är, det är planerna för, för nästa vecka som sagt, så ja, om ni vill vi, spela vi får med se om så... vi, kanske, vi kanske livestreamar det också Vi får se om vi hur tiderna till, tillåter och sånt här framåt julen nu, det har varit lite hektiskt med och få alla scheman att passa ihop och ha tid att spela spelen ordentligt nu ja, men... nej, om, om, om vi har tid nu i veckan kanske vi kan, kan dra en, en livestream-session mm. bara så Så kan vi spela tillsammans uh, För det är ju ett multiplayer-spel Eller online-multiplayer då som man kan spela tillsammans Danny kommer ju tyvärr inte kunna vara med eftersom han är en, en... Han tillhör inte pc mäster nej, va, va, Notera hur mycket jag sörjer Ja jo oj oj, oj han ja, sörjer på insidan året. I din, egna, i din egna tårar här. Alltså. Jag, sitter jag sitter i den roddbåt. Men äh, vi vi vi vi får ha, vi har en längre diskussion nästa vecka spelar gärna med oss om äh, år, så så att det äh, nu ska kan, vi vi får gästinhopp nästa vecka Ja vi får se, vi får se Jag ska vidarefordra informationen Så får vi se om mm. vi kan få konfirmation på det Men det, ja, det, bra. Det, det får vi se nästa vecka som sagt Det blir en överraskning ja, precis. Då går vi vidare Vidare till våra läsarmail Har vi fått in några sådana Fredrik? Läsarmail Är det vår official ja, jingle? Det är helt otroligt men vi har fått in flera stycken Oj oj, oj nu får vi göra ja, oj, oj. Jag vet inte fan vad det är De skriver mail men inte fan, skriver de i Facebookgruppen Ni kan ju vinna spel för fan. Ja, det vi det Skulle skriva vad som helst? Det, det som kan ju se, det, är ju läskigt Tävlingen. Ja, inte kanske vad som helst. Inte <skratt> Så länge jag skriver någonting <skratt> om fel, så. Ja, Det går bra det också, bara ni skriver något. Men vi har fått in i alla fall, jag tänkte ta tre mejl här som jag har fått in. Och jag har sett att en av de här, du kanske har lyssnat nu, Fredrik Tyke Uh, du gillar ju vår uh, Facebookgrupp. Gå gärna in och skriv en liten en kort, en slogan så kan du få det ett spel. Uh, hur som helst. Han skriver så här. Jo, hur är läget? Vill du bara tjata av med lite då jag började lyssna för någon vecka sedan? Och mm, ni vill persoon. ha lite snack från lyssnare? <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> jo, det är juletid. Mycket, men jag tycker att Odd är stört skön. <hör> passar mig. Även om jag skulle vilja höra mer ingående om spelet ni snackar om i veckans spel. Det blev väl lite mer ingående ja, idag. Oj, nu, nu får du verkligen så, vad du frågar precis. efter Precis, dessutom så skulle jag gärna Höra vilka era favospel genom tiderna Men jag diggar listor av Vad står det här? Men jag diggar listor av oh, oh, alla slag Och det är mycket sånt på G där ute Det vore kul att höra mer om detta från er Själv har jag lirat mest på PC genom Och tycker mest om D&D-spel och Men även RTS som Starcraft och C&C Ja, där har vi ett par gamla klassiker Nyligen köpte jag ett Xbox One och tänkte om ni har några tips på bra spel. Det finns inga spel till den. Ja. Tack för att den på podden, Frippe, skriver han. Um, ja, vi får ja. tacka för mejlet, men ja, ska vi gå igenom lite smått och kolla. Har vi, eh, vi, vi kan ju säga att planerna nu är ju att eh, veckans spel, den här gången var ju Siberia, nästa veckans spel är eh, Anno 2070. Uh, och Efter det så tror jag inte vi har planerat några veckors spel utan vi tänker ha någon, någon form av, jag ska inte säga julspecial, men lite planering framför årets spel och såna där grejer också så att det kommer bli lite annorlunda för den delen där, men vi kommer ha lister från... Bland annat alla involverade här kommer ha sin personliga lista Och så ska vi försöka enas om under mycket strid eh, årets lista också sen. Men det... vi, vi, kan ta, vi kan ta lite mer förklaring för det nästa vecka Då, vi ja, blir då är vi närmare Men... Men vi kan väl säga det i att eh, de två sista veckorna på året eh, Efter nästa vecka då Kommer vara angående årens spel Och även de spel som kommer att 2015 så listor upp till dina öron helt enkelt. Eh, sen han skriver ju där han tyckte ju som sagt mest om D&D-spelen och även RTS och Starcraft och so. Och han frågade om Xbox One. Om det finns några bra tips på spel där. Assassin's Creed. Eh, ja Assassin's Creed. Batman. Eh, Batman. Eh, precis. Nu på de, utifrån de här spelen förstås D&D-spel finns det några det finns inga RTS. Det, inga RTS. det ska inte spelas de, på konsolen de, de, då. RTS. Dungeons and Dragons spel finns där. Ja, du vet jag faktiskt inte. Ja, det för det. Ja, om du menar så, så. Nej, men det är ju lite samma vad du Det är, är ju ja, ett rollspel i alla fall. Ja. Så det, det är ju i närheten där, och det är så nära du kan komma idag. Så Dragon Age Inquisition skulle vara ett bra tips där, tror jag. Tack mm. för Xbox One. Det det, eh, våra favoritspel genom tiderna. Det är nog en lista för en. En dag för alltså, det det våren. den vågar jag inte det, svara på. Nej, för det, det, det tar sin tid för oss. Så vi har många god bitar vi säkert vill fram framgås. Ja, plus att jag har inte tänkt på det heller. Så. Precis. Vi får ta en nostalgipodcast någon gång och gå igenom. Ja, det. Du får faktiskt ta och lyssna vidare så kanske vi överraskar dig någon gång. Ja. <laughs> Men eh, som sagt, Fredrik Tygesson, tack för ditt mail. Vi går vidare. Eh, vi fick ett mail från Anton också. Nu ska jag försöka summera ner det, för han skriver ganska långt. Eh, han tycker i alla fall att vi, gjorde en, eh, att vi har gjort en bra podd. Och eh, att eh, han skriver av sig lite, då vi vill ha lite feedback, bra som dålig. Eh, när vi snackar nyheter så tycker jag att det blir ganska ovidkommande och lättviktigt. Eh, som, som när ni senast snackade om Assassin's Creed-annonseringen. <laughs> Och det var en kille som snackade om att det Ubisoft tidigare snackade om att de inte visste Skulle säga att det en dag skulle utspelas i London Själva nyheten vara... var ju om att det skulle komma ett till Assassins Men kan jag få försvara mig lite här va? Nej. Vilket är nyheten som man ska tycka att ni skulle beröra till att börja med Men snacket var mest kring att han var sur på att De tidigare lovat något som de nu inte höll Även fast de uppenbarligen aldrig lovat var det nyheterna i spelstudios förläggare uh, som ändrar sig? Det hände ju hela tiden. Uh, ja, det var ju inte, inte nyhet direkt, det var ju bara det att jag tyckte att det var lite, lite dålig stil. Det var, det var en notis från, från uh, vår kära Robb sida bara som han ville understryka ja. bara. Och sen att så det, det, det, liksom... det kommer ett nytt Assassin's Creed spel är väl knappast någon nyhet direkt tycker jag. Nej, det, precis. Uh, för det kommer ju ett varje år nu. Så. <laughs> Jag säger det. Nyheter och Assassin's Creed är inte värt att ta upp längre. Oh, ja, okej. Okay. Uh, han tycker det blir lite plåttrigt ibland. Men uh, att ni sköter det ganska bra ändå. Uh, att du kommer ifrån, det kan kännas lite mysko. Men uh, Det som man tycker är bra är att vi har en bra kombo i skilda åsikter. Ni verkar genuint nördiga. Smiley. Överlag sköts det på en skön nivå med bra snack. Och allting uh, framförallt jordnära. Så fortsätt med det. Det är kul att lyssna på. Han tycker framförallt om veckans spel, han tycker det är roligt. För att äh, som, för, som han skriver för en som har familj som inte hinner spela så är det toppen, då kan man faktiskt hitta de spel som ni snackar om billigt. Och det är ju sant, för veckans spel är ju spel som i regel har lår på nacken ibland. Mm. Det kan säkert komma nyare spel också. Men i, i regel kommer det vara lite äldre spel. Det var, ju lite, det var ju lite tanken bakom det också, det var för att mm. tvinga oss som heller inte har så jättemycket tid att faktiskt sätta sig ner och spela de spelarna och ha en ursäkt att göra det. Precis, precis. Så du får tack Anton uh, för mejlet där. Uh, vi ska ta oss till det och uh, får det kommer jag? bara bli bättre. Får, får jag bara fråga, menar han på att det finns podcast ute, det finns som en nerd, nerd podcast som inte har folk som är genuint nördiga i dem Nej du vet, det är en marknad som alla försöker komma åt, inte lätt Jag förstår inte riktigt, vadå, så är det folk som låtsas vara nördiga som har podcast bara för att liksom få lyssna inte. Eller, eller andra människor som låtsas vara nördiga, jag förstår inte riktigt, jag känner att jag är lite förvirrad över just det Det är inne och ja. vara nördigt vet du väl Det är inne nu Vi tar sista mejlet här och det är mm. från en Christel Wahlfridsson Uh, han skriver ganska kort då Det är egentligen lite in på där Vad föregående skrivare uh, skrev. Uh, Han skrev i alla fall Tjena gänget uh, Tack för en skön podd ja, jag, jag, jag var nyfiken på Vad ni tänkte inför nästa års spelsläpp Och det här kommer vi som sagt gå in på Här om två veckor ungefär Peppa peppar Uh, frågan är om man hinner med att spela något nu när Dragon Age Inquisition släpps. haha, eller vad säger ni? Får <laughs> ja, får man massa fel som att de plötsligt spel betyder att när du, din, din manliga karaktär, en kvinnlig karaktär, det får du nog sluta spela rätt fort tills de löser problemet, ja. men ja. Mm, ja, har den, ja, det där med Dragon Age, alltså, mm, mm. Ja, jag har massor med tid att spela ju, eftersom ja, jag, jag inte äger spelet. Mm -hmm. har det inte jag frågar inte. också Vad vi mest ser fram emot nästa år vi, ska, vi kan väl bara ge Om vi har någonting rent spontant här nu Bara som ja, en liten liten Tease inför vårt Se fram emot avsnitt vet Jag kan vad? säga att för min del så är det Batman Arkham Knight framför allt Därför Jag har inte Mycket koll på nya spel Som kommer ut fram till dess Jag har bara, jag vet att Dead or Alive 5 Kommer ut i februari, det, det är mm. det jag ser fram emot Just nu, men det är för att få spela mot folk igen För att det är ju online-spel Spelar man inte mot folk online så är Det är inte jättemycket roligt att köra singleplayer Men det är mitt Spelar man inte mot folk online då existerar man inte Ja men det är så alltså, det, När det gäller att spela mot andra Så singleplayer Når bara så långt mm. Alltså i dagsläget så har jag faktiskt ingen koll på vad som, vad som faktiskt kommer nästa år Mest för att jag har ignorerat det För jag vill inte tänka på det när men Faktiskt, vad jag ser fram emot nästa år är att det är nästa år, helt enkelt. Mm. Uh. Danny? Nej, <laughs> det är väl Batman i så fall, men det, då, det blir liksom först när jag skaffar en, en boner, då är ja. ja, just ja. Jag tänk tänk det, ah, det Jag vet inte att tänka att ta mig, ja. Ja, just det. Så där har vi i alla fall en liten uh, försmak på vad vi kommer att snacka om och vad vi ser fram emot. Och det är ju exempel då Dead or Alive här som jag sa och uh, Batman Arkham Knight. Uh, vad vår, sen skriver också, vad är era favoritspel genom tiderna förresten? Oj, oj, oj. Vart ni kommer ifrån så att säga. Berätta gärna om er själva lite kort så vi vet mer. Det här var fråga, frågor där. Har det fortsatt snacksaligt och keep on gaming? Snällträck. Alltid. Ja. Uh, uh. Ja, det här favoritspel som sagt, det kom, får vi återkomma till, för det tar nog tid att gå igenom. För vi är alla... Ja, exakt. Vi, vi är ju gamers, så vi kommer gärna vilja prata om våra gamla klassiker. Säkert. Eh, om oss själva, jag vet inte hur mycket man egentligen vill veta... Det så egentligen så känns det som att vi kanske borde ha en bättre introduktion, men jag tror vi får ta en podcast, eller vi får diskutera det här vi sidan av sen och se vad vi ska göra åt det hela För det kommer ändå in rätt mycket nytt folk Som inte känner till oss från Det vi gjorde tidigare då vi hade en lite mer eh, Mer Utfylld introduktion Och så vidare mm. Men vi får Men se, vi tar vi det till hjärtat och tänker på det ja. Men där har vi det, det är Egentligen det är ingenting som har varit Direkt negativt, det har varit lite fråga kring hur vi hur vi lägger upp saker Men det har aldrig varit någonting som är rakt av negativt Så liksom Ja vi kanske flamsar iväg lite på vissa ämnen ibland Men det är Det är en, säger, det är en del av skärmen Ja alltså det här är ju en spontant det? det här är en spontant inspelad Podd så där vi säger Nu är ju mycket i, Du är en spontan inspelning Det är ingen direkt, inspelning. ingen direkt som sitter och skriptar upp I förväg sådär va så Vad då. menar du? Mitt skipt säger att du inte ska se det alls. Oj då! Jävlar, det var tur att vi tog ner det nya scriptet. Femton är vi. Oj då, jag är redan på sjutton. Tack, Nej. Tack än en, en, en gång alla som har skickat in mejl och framförallt alla som är inne och gillar oss på Facebook. Tack. Ja. ja, men prata med oss också. Vi... Ni bara gillar oss. Jag känner att vi vill höra lite från er också. Mailen är väl en sak, men kom in, kom igen. Prata med oss lite på Facebook, säg någonting. Hallå. Vi öppnar podcastkanalen här på Team så kan alla komma in och vara med oss live istället. Ja, 30 det pers. Är kanske lite mycket folk i så fall. Ja, ja men det, vi får tacka så mycket för mailen för det var inga mer än så. Nej. Nej, men med det så tror jag att vi faktiskt har nått slutet på podcasten för denna gång. Vi vill tacka alla som skickade in mejl. Vill ni skicka in mejl, höra av oss till oss, ge feedback om förbättringar eller bara snacka om allmänna nördigheter så kan ni nå oss på nordliv.hotmail.com Vi finns även som nördliv på Facebook, det är bara gå in och söka. Gilla gärna om ni inte redan har gjort det så kan ni få lite uppdateringar, tips och ibland så har vi upp ett par eller kanske som denna gången en tävling så kom gärna in på vår Facebook så kan ni ge en slogan på en kommentar vi har en tävling som går där ni kan få lite vinna lite spel, just nu så tror jag att vi har Fear 2 och 3 och Lord of the Rings War of the North så de kan bli era om ni slänger en liten kommentar där bara Uh, utöver det, gå gärna in på iTunes kan ni betygsätta podcasten och lyssna igenom det, och det är som sagt sök på nördliv, ge gärna en resektion bra eller dåligt, det är upp till er uh, det finns även som en Steam-grupp på Steam, där ni kan söka på nördliv. gå med och följ spela ett Live nu finns det ju streamingmöjligheten så att man kan faktiskt uh, om ni är intresserade av spelen vi spelar och vill kanske kolla på dem under tiden vi spelar veckans spel, så kan ni gå in och kolla där ehm um, Uh, än en gång poängtera uh, Veckans spel för nästa vecka Det är Anno 2070 Anno Nu Anno. har till och med Jag tappat bort vilken som var rätt Och vilken Anno. som var fel Anno Anno Precis, bra um, A-N-O Anno Anno nu ett ja. Uh, uh. Men med Dad Så uh, får vi tacka för oss den en gång Helt enkelt Och hoppas att ni lyssnar Nästa vecka igen Hej då! Bye-bye.